Hah. Sampai berbagai cara dalam kehidupan kita orang ramai. Hmm. Ia bukan hea lah. Kita ada setengah orang saya pun pernah juga ada tanggapan seperti itu lah. Jadi maksud dia sebenarnya menyingati Allah tu hati Allah Allah Allah. Janganlah kamu nafsi. Emang di di apa di, di suruh malah Imam Ghazali dia mewajibkan ushur ke atas Kalau tak ushur tak sah melayan. Imam Ghazali ini kerakit. -kera. Tak sah. Tapi dalam fikah ramah tak tak eset tak eset tu Kusyok bukan satu hukun Bersemayang Terima Agal Zali Agal Zali kena masak Ini saya yang cuma Tak ada tasau kan Dia kata Kusyok ni wajib lah Tak Kusyok dia kata Abis Dari Semayang Maksudnya bukan Dari Semayang lah Maksudnya Tak apa biasa kau sembah Dengan Bersemayang Kalau tak Kusyok Agal Zali Jadi dia jelaskan apa tu Kusyok uh, Itu yang Pandang ma, cerita Kusyok ni boleh oi dia cerita banyaklah sebelum semasa semayan dan setiap pergerakan dalam semayan tu sebenarnya rukun tauli dengan fi'li tu dia kata dia punya batin punya perbuatan apa batin ataupun hati patut buat ketika sekian-sekian rukun kauli dan tauli Itu detail dalam rihya jadi baca cepat ya. Hadi Allah, Allah Allah Boleh ke? Itu soalannya. Bolehlah buat. Cuma dia ada tuntutan yang lain lagi sebenarnya. <coughs> Ini setiap perkataan yang kita ucap dalam dalam dalam sembahyang kepada Allah Taala jawab Allah Taala berdialog dengan kita sebenarnya. Contoh bila kita baca doa istita'ah kan inni wajah tu wajah iya lillazi fafarras sama wa tiwa tu semuanya aku telah menghadapkan wajah tu kepada pencipta lain dan bumi hadih yang lain Allah kata apa? kan zabtah, kekumpuhuh ya, kita duduk sembang dengan kawan, dengan siapa-siapalah, kita sembang dengan orang kan sambil-sambil duduk sembang dengan dia kata kalau dia ni kasyah lah kan, lah, kan jadi kita sembang dengan dia, cerita bermain lagi tapi hati kita tu ingat pada orang lain dia nampak je, misalnya dia kasyah, misalnya lah dia nampak aja. je, dia eh, kumpul-kumpul, cek bang dengan aku, hati dia orang lain macam tu lah. bila kita angkat dia takbis, Allah SWT, tersingkatlah sekejap antara lah, kita dengan Allah SWT tapi bila kita fikiran kita tawajju kita lari maka Allah pun berpaling daripada kita. Jadi sembahyang ni sebenarnya dia ya, bukan hanya tu khusyuk dan full show dalam duduklah. Kan? Pasal duduk. Intang ya. sifat. Contohnya kan? cepatlah. Ha? Tak boleh jalanlah. Jadi sembahyang ini kita sekarang belajar fiqah lah Kita belajar fiqah ni kita baca Zohir dan nak semayang Soal aku tu Muzul tu batinnya semayang Jadi ketika baca Alhamdulillahirrohabila'alamin Hamadhani'abdi Allah jawab Amba aku sedang mengundi aku Oh setiap waktu pada Fatihah tu kita baca tu Allah akan jawab, satu persatu Allah akan jawab Sampai kita salam. Jadi Sepatutnya dia ada enam tu. Memang kalau memang saya beritahu dalam iya <coughs> eh ada enam lah. perkara yang melibatkan batin solat atau mukjizat. Yang pertama takzim, yang kedua haibah yang ketiga mudul kal, yang keempat tafakum. Yang kelima Rajak yang keenam hayat. Itu salat semayang secara bate memang itu pada sah. Dua sebelum, dua semasa, dua selepas. Tak, tapi masanya sebelum tu bukan bererti sebelum betul tak? Kaya sebelum sebelum tu lagi perlu dah hadir lah. Waktu kena buat kerusi sampai mana? Ta'zim Ta'zim ni apa? Ta'zim ni mengagumkan Kita kena ada rasa keagungan ag Allah tu Untuk kita berdiri nak semayang Sebelum kita berdiri nak semayang waktu kita dah bergerak daripada rumah tu kan Lepas tu dah terasa dah berdiri Macam kita dijemput dengan raja Pergi istana kan Bila Menteri ke Menteri ke Besar lah Panggil kita Kita nak keluar rumah tu je Kita dah macam-macam Jampi Yang macam, macam dah baca kan itu dah siap-siap lah dengan parkfair pun dah Betul? Nak jumpa orang besar baju. raja Maknanya hari malam tadi pun dah Malam tu tidur pun dah lah. eh, besok, Hari besok nak nampaknya pun Betul? Dia silap mimpi ke apa tu? Bila <tut> besok tu pagi tu bangun siap-siap Keluar rumah baca doa macam-macam lah oh, Janganlah tu fikir tak pergi semana nak buat yang apa Kita dah terbayang namanya tu Itu takzim apa istana nanti kan macam mana nak bingung, bingung Kita nak beri demam raja tu macam mana bingung, Kita dah Tak tahu dah dah dah dah dah dah dah Prepare tu tau tak ada ta'zim Hari ni kita nak semayang dengan seorang tu Ha? Siapa dia rasa mencintakan ayam? Nak pergi semayang 5 waktu ni Ada rasa macam kalau Keluar bersainah Ali RA Dengar azan je Kita letak Pucat bersih muka orang tanya sahabat tu je wahai hari ni kenapa dia kata ni, orang yang aku telah dipanggil dari dia rajin lagi, rajin aku nak-knak menghadap pijat kesi muka muka letak kita takut azan dengan orang ni gila Allah akbar, Allah akbar. 4 kali azan dia faham mana ni dengar terus dia letak hati begem bergetar hati dengan nama Allah di situ. Izaz billah wazila al-qulub. Dengan nama Allah, azil al-qulub orang al-falah wala ya. Gletar hati. Sampo sini dengan Allah hati menggeletar ada Ha? Belum ada takzim nama. Saya pula ada ya? ta'zim, মানে sebelum pergi sembahyang tu dah, dah kena ada dah takzim nak menghadap Allah Subhanahuwataala raja segala raja jadi orang tu bila dalam hati dia ada keagungan Allah boleh ke rasa ni kalau tak dia tak ada Aisyah radhiyallahu anha dia riwayatkan hadis dia kata ketika Nabi ni bila dekat rumah dia mushara suka apa suka kan lah? bercanda ataupun bergurau-gurau dengan isteri dia kan tapi bila azannya Terus berubah Jadi macam satu orang yang aku tak kenal dia Macam dia tu tak kenal aku pun tak kenal Berubah dengar azan Tengah duk gurau-gurau Kelak ketawa dengan, dengan Aisyah lah Isteri dia kan Dengar dia azan terus berubah Macam tak kenal dia Macam Someone else Orang yang Macam tiba Eh macam lain je Macam tu lah Tak Itu sepuluh semayal lagi dah kenal dia lah. Ta'zim Faham eh? mana ta'zim? Eh? Yang kedua haibah Haibah ni ketakutan ke, yang berpunca daripada ta'zim Bukan takut Takut hantu, takut cuci, takut right? takut tu oh. Itu tu takut lain Ini haibah ni ketakutan Mertama segan antara Ketakutan yang berpunca daripada ta'zim Kerana kita dah terlalu ta'zim jadi kita nak bijumpur aja pun cetak kau je, heiba. Bukan takut kita buat salah polis yang tangkap, kita bertaku. Ayo tak pernah ini, heiba lah macam Pun kena ada ketika sebelum semayang macam Dan perlu perlu dilanjutkan sampai final. No? Kemudian bila tengah-tengah semayang tu dua tadi, kudurul qal, hadir hati. Kudurul qal hadir hati hadir hati ketika solat ketika semayang daripada takbir sampai saham hati <tuh> sedar ataupun aku tengah semayang ni aku tengah semayang, aku sedang menghadap Allah SWT, raja segala raja itu dah kena ada <tuh> itu, itu dah ada pada, takbir sampai salam Dan ada orang Bukan takbir sampai salam je 24 jam kehidupan ni Dia rasa untung Sambai Hadir hati ini Yang ke, keempat Yang keempat Tafahum, tafahum. Bukan bahasa, benda itu. Yang gempar tafahum, ini faham. So, faham ni apa yang kita kena faham Faham apa itu maksud takbir Angkat tangan tu apa maksud dia Kiam tu apa maksud dia Sama ada yang fakta ataupun yang kau Yang fakta ni maksudnya perbuatan Perbuatan ni kita kenapa kita kena beri Kenapa kena rupuk Kenapa kena sujud Apa Ayat-ayat aturan ayat, atau hadis-hadis yang berkaitan dengan sujud dan rupuk Semua tu terbayang Lepas tu kita buat juga yang kauilah. lah ha, yang kauilah gigilah kena faham buat kita bercakap Allah akbar apa, apa makna dia? Satu ayat tu hafal, baca terha ayat per ayat surah yang kita baca. Satu sujud, taruk baca apa, semua tu kena faham makna dan tuntutan daripada lafaz tu. Kita faham tahiyyat tu ya tahiyyat tu nak bayangkan dulu Atas arash tu kan buat tahiyyat tu kan punya histeri tau kan kita Nabi Islam Miraj tu Nabi semayang kepada Allah At-tahiyyatul mubarakatuh salawatul fa'i'i wa'adhu'illah wa'ala'ala jawab wa sallallahu alaihi wa'alaikum wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum waktu masa itu tu sedangkan kita kata Jo'ayn <laughs> kita nak membayangkan nak menghadap Allah ni kan dengan guna hadis tu so, Dengan maksud tu mencapai lah Dia sibuk kerja tuan yang Selik orang ni Macam tak nak bagi dia kan Dia tak suka dia gitulah, Nak mencapai Allah tu Macam dia nak masalah Sibuk kerja tuan dia banyak orang ni Lepas tu Baca. Faham tak faham tu apa? maknanya bila baca Fatiha tu bukan sekadar Allah-Allah lah lebih lagi daripada tu detail ada nanti saya tak kalau saya cakap saya kata satu hari pun tak beri dengan Ihyak tu tebal babu aslari solat kita buat menerangkan rahsia-rahsia solat dalam Ihyak zilid yang pertama macam Allah kita akan buat pengajian Ihyak kalau orang-orang setuju ha? <tuh> <tuh> Eh ya orang mudin, 70% hadis moro tu. Ah dah lupa bangso adang dulu, saya katakan peleng ini ya, ya. ya kita jadi dia pas, kenapa hadis moro Ok, lepas tu, tak paham ya, tak paham lah ada apa yang ingin semuanya ni Eh ini kita belum start lagi dalam ini, kita sembang-sembang dulu -sembang, Coba, mungkin nak tunggu, kalau tau dia yang tak lambat Sebab banyak SMS saya terlambat. lambat Kecil berbadi Dah sempat Jalan jam lambat. Sebab kita asal ke lambat ni Pukul 4.50 Kita start 2.30 Semua ok so, Jadi siapa yang dah tawar Dapat ekstra Tambahan Apa dia? Yang, yang, yang kelima Raja haraplah Kita harap Supaya Allah Sebarang dalam Terima semayang ni kau boleh lihat Harap pula kau boleh Amal ni dia Kau boleh lah. Bukan banyak Bukan jumlah, bukan kuantiti Amalnya ni kau boleh lah. Kalau satu, satu semayang Kita di Allah dah tengok Cukup lah Ya Al-Quran Semayang semua hidup 40 tahun semuanya dia tak diterima-terima oleh Allah Tapi dia terlepas dengan tanggungjawab dia menaikkan kewajipan Semayang Dia belum tentu Allah terima Semayang Selagi tak memenuhi syarat-syaratnya Apa syarat-syarat kemuliaan? Nanti Apa yang ni tu? Rajak Harap sangat-sangat lah. supaya Allah Terima kita ni semayang ni Sebab semayang ni kalau diterima Hadis tu kan Awal rumah Serilah fi nyamir mahsyad Solah Ketika solah Solah Sa'iwak amal ini Kalau semayang tu diterima Kalau diterima semua malam ini tu Kalau semayang tu dia tolak Dibadah mahsyad Habis Buatlah Habtul berpuasa Zakat, sedekah, dakwah Bulan 4 tahun, setahun Gaj, gaj, gaj, gaj tolak Semayang tu Semayang tu Mak yang semua malam Allah pun Mak tak terima semua malam Allah Jadi kita dah ada haraplah terima semayang Mereka nak takkan minat ni doaan Semayang Mereka Do nak takkan minat solatana wasyamana, siyamana Wa ruku'ana wa siddulana wa tafasyu'ana Wa rukul du'ana Kita doa semayang tu Takkan boleh Allah Harap, rojak, rojak dia harap Ra jin amlid amzah Rojak Kemudian yang terakhir haya, Modesty Malu Malu atau mesgan Kesebuahkan kekurangan-kekurangan kita yang Kita lakukan semasa semayang maulah. Tak memenuhi kehendak Ataupun tuntutan semayang yang sebenarnya Malu tak ada rahsia Tak zim dekat Allah Malu tak ada sahibah dekat Allah Malu tak hati tak hadir dan semayang Malu tak tak faham apa yang kita buat dengan semayang Malu kita tak, kita tak berharap terharap kepada Allah Malu sekali-sekala malu baca tak betul Malu baca sepatutnya tajik dan tanpuka Macam-macam kan kena rasa, kena rasa malu lah Kalau kita buat sesuatu depan Allah Dan kita dengan anak raja kan Cepat-cepat terkentuk Malu gila ke? Ini bukan sekadar kentuk Kita buat satu perkara yang dituntut oleh Allah Kita tak dapat buat kita Kena rasa malu lah Cukup saya tahu Detail lagi nanti ada Tak nak hear Apa waktu baca Alhamdulillah Nak buat tu Adakah takbir tu Setiap bacaan dan batal rupu oh, tu Apapun tu rasa itu Detail lagi Ada tu Sa -sa -sa? Ya Allah Banyak dengan baca Apa kan, ni Ha? Kau tahu Salat tu Isu tu panjang tu kan <tuh> <tuh> <tuh> Siapa dia? Zul Izzam kat kan? Adakah ni? Zul Izzam ke siapa nama dia? Ataupun Mohamad Izzam Mimpin eh, Yang tanya-tanya tu datang untuk pekerjaan ke tak datang? Tak datang Tak datang Tu saya pun jawab insyaAllah jangan dijelaskan kat pekerjaan kan? ni. tak datang, boleh tu jangan Kau orang lagut, tolong macam Ada satu Muhammad Anas dia dah post dah Betul lah dia dah bagilah tol Muhammad, tol Sani apa semua tu Lepas dia tanya boleh habis pelaksanaan macam mana Nak tahu kan sekarang kan? Besok tu bekah lah bang Kau nak tahu sekarang ni? Besok bekah Macam mana? Kau tak sabar tak? Kau dah 2 tahun tak pedok ni tak sabar nak pedok ni Wajib tu Haram sebenarnya sunat tahun Muhammad Sikir, eh? Kenapa haram semayang sunat? Orang petikir kan? Lepas itu dia ambil polsani dia kata tak apa Dua lama kata boleh semayang sunat Alah Kurang bijak Cakap bodoh ketinggalan Kurang bijak Semayang itu sama je Takbir, uh, kiyaf, rokok, sujud Semayang sama Tapi nilai semayang tu lain Nilai semayang tu tak sama Fargo 70 kali lebih baik daripada sunat Kan ada hadis lain pula, Nabi beritahu Seluruh amalan sunat, semua itu nak ganti Satu mana Fargo pun tak boleh Tak mampu Jadi kita tahu nilai Kau nak semangat sunat juga Padahal kau boleh buat benda yang sama kau buat Kau cuma niat Fargo je Orlog tu Fargo kan Orlog tu Fargo, wajib berbeza tu lah merakaat ke dalam beza juga ni nak semayah hajat jangan suda nak semayah haram semayah lah fargu lepas tu lepas tu doa itu lebih jauh lebih baik daripada beri semayah sunat kau minta semayah jauh lebih baik daripada beri semayah sunat ajar betul minta hajar ke Allah tak faham nilai masalah bila ulama' dia kata muktamad haram semayah sunat tu yang kau ada hutang kau wajib bayar aku tengah di setiap haram tak mengamuk orang yang berita tu. Mana hutang kau? Oh, dia lagu tadi. Rasa dekat lawan tu. Tak berlasar dengan aloh. Benda yang wajib kita kena tunaikan white waj wajib as wajiblah. Kita nak dahulu main sunat apa. Lah. Si sekala boleh. Weh. Dia punya kau kan kawasan ni, sekala tersisih sekala boleh. Walaupun ada ulama yang boleh tapi buruk lah tu sekarang saya cakap lah, orang tu bugi, dia tak tahu nilai dia baik dia tahaj, dia tu memang ahli tahajud ke isyarak ke, duha, ke, witil ke, apa segala pun buat pada waktu yang sama lah, tapi niat dia, kodok habis ceritakan sama raya semayang ha? tahiyyatul masjid, tahiyyatul budu, segala macam hatta semayang raya pun semayang perawai pun Kecuali ni semayang jenazah, dia farduh juga sepatutnya disayang selain daripada yang tu, buat kau itu dari segi kedudukan ni lah kita sangat-sangat rugi dan bodohlah orang yang dicampur dengan ni dia dah, dah ada hutang banyak ni, kena 10 tahun ni tak semayang sepatutnya dia nampak sunat juga kalau dia boleh dengan semayang sunat tu, tu hanya untuk niat farduh kau tahu tak? selesai farduh dia setelah selesai apa tu je kalau dia mati misalnya dia tak sempat habis tu sibuk dengan suami sunat tak rugi dia Allah tak tanya pun kenapa tak senat sunat nak tanya dia nak saya apa tu kenapa kau tak habis yang kau tahu tau Allah yalah sibuk ya Allah sebenarnya sunat aduh bodoh tu kau <laughs> ni yang wajib kau tak dah leluh kan ya, sunat, sibuk, sibuk. yang sunat kau tu sibuk-sibuk sampai hattar yang lebih keras lebih tall tu bercebaran dengan zikir yang lain amal sudah, pun tak boleh buat tapi itu terlalu keras lah sebab ulama tak ambil juga awal tu sebab dia kata semayang ni lain semayang ni kan perlu pada pergerakan masa, dia letih sikit zikir tu kan duduk sandal boleh zikir kan? Quran, duduk, jadi boleh zikir sebab so, orang tu dia nak semayang sepatutnya dia kena gunakan 24 jam semayang waktu dia kena kotak tapi lama kita bila Malaysia ni ada sifat basyariah dia, dia letih, penat, nak makan, nak tidur lah, rehat, dia bosan Okay, selain daripada tu, tolak pergi makan, minum, rehat, letih tu, kerja dan sebagainya, okay, tak apa Tapi once dia, waktu nak buat ibadah saja, bodoh Gunakan waktu tu untuk bodoh di nak baca Quran, boleh, bodoh itu ikhraan tapi orang orang kata ok, takpe baca Quran dengan sikit tu takpe lah pasal tak letih semayang tu letih <coughs> pasal apa dia dia dia, dia, dia, dia banyak pasal dia, dia malas nak semayang lah <laughs> kalau semayang tu tak, tak, tak letih tak ada bodoh dia semayang je, tak betul sebab semayang ni satu yang berbanan sebab <coughs> itu dia <jadi produk>. bodoh <coughs> dia malas nak semayang bodoh sebenarnya semayang ni satu perkara yang letih lah orang mengatakan, ok tak buat, Quran, Zikir boleh tapi semayah tak boleh ha, maknanya semayah sunat tak boleh sama berbuatan yang sama bila kau mampu untuk semayah sunat, kenapa kau tak betul? kau nak menjaburkan yang sunat, kenapa? betul, haram semayah sunat haram semayah sunat dan siapa yang ambil kawasan ni, kata boleh lah sebeginya, bodoh lah tak ada apa? tak faham bahaginda lebih nilai lebih doa lagi lebih makbul kepada fasana istighfar Nak ajar ke apa dia kan Allah tu tam tak dia dia tu mati tempat ha. satu semayan tinggal satu hukuk macam tu kan kalau 80 tahun katilah 80 tahun 2365 hari kali 1000 tahun prawan itu kedudukannya kau, kalau kau sami tak mainlah sebab dia nak sembahin sunat juga. Hatta, ha, cuma masalah dia pelaksanaan itu macam mana. Payah sikit ni. Jadi sembahin talawih, eh, jangan lelawat. Akhtar. Paling akhtar dalam laksanakan dia. subuh zuhur asal Maghrib Isyad. Subur zuhur asal Maghrib Isyad ikut turutan-turutan yang mana ditinggalkan. Ada yang kata tu, subuh setahun. Lepas zuhur setahun itu bukan afdal, boleh, tapi bukan afdal afdal kena ikut turutan subuh, lepas tu zuhur, lepas tu asal, lepas tu maghari, batu isyak, pulang balik subuh macam mana nak apa je, ya? kalau 10 tahun tinggal, tak? macam mana nak kodok ok, 10 tahun macam mana lah, kalau satu hari buat satu waktu 10 tahun juga lah, kongguna satu hari, kita lakukan satu itu tu, kau kotok untuk satu hari maknanya kondok yang 10 tahun lah, tak habiskan kondok yang 10 tahun kalau satu hari tu buat dua hari ni kondok, maknanya 5 tahun maknanya satu hari tu, disamping dia buat semayang pagi dia dia buat lagi untuk kondok dua hari ni maknanya dia buat, subuh suruh puluh asal balai isyak, lepas tu subuh suruh asal balai isyak dia buat 10 waktu dia untuk 2 hari ni, maknanya yang 10 kan jadi 5 tahun kalau dia buat sanggup buat tiga, tiga hari ni dalam satu hari itu jadilah 3 tahun setengah, 2 tahun 3 tahun lebih sebab habis, betul? so macam mana nak susun? sebenarnya semayang kotor ni dia tidak ada waktu makro <coughs> waktu makro tarim dia kan waktu yang lima waktu makro kita nak semayang tu lepas ketika matahi terken, ketika matahi tegak, zawar dan ketika matahi terbenam tiga dan bila lepas selat asal lepas selat subuh lima waktu tu makro tahrir untuk kita semayang dah jelaskan kan ada jenis-jenis semayang apa okay, yang makro yang tak makro kodok ni boleh buat anytime bila-bila pun boleh tetapi tidak boleh menyengajakan untuk buat pada waktu itu. Saja-saja je nak nak setkan tetapkan waktu nak kodok ni lepas asal ataupun waktu nak kodok lepas subuh tak boleh malah dia jadi haramlah. sengaja sebab waktu rena tu lagi kau tak nak buat, nak buat waktu tu pula cik cik Haji kalau macam dia tertidur daripada pun belas tidur sampai azan az tertidur az sampai dah apa ni azan asal, ternyata orang-orang semain asal dia pergi suruh, orang-orang telah semain asal dia pun ikutlah semain asal berdua tak, berdua tinggal kan, tertidur tadi. Pasal boleh lah sama dulu, wajib lah kena dulu, takpe lah Takpe lah sama dulu, tengok orang dah, dah, dah jemaah dah start lah okay, Semayang lu asal jemaah, ikut jemaah lepas dah habis tu Kau duduk lah dulu, ha, Ini sengaja kan? Nantilah pasal aku duduk, Ah, tak boleh Ok Nenai bagi contoh senang lah orang tu dia rajin tarjuh lazannya. Okey, dia tajuk dia buatlah subuh 2 rakaat. Kadang-kadang dia nak buat satu Kalau dia dah buat satu senanglah. Kau boleh subuh, kau subuh, boleh Zuhur, kau Zuhur, boleh Asar, kau Asar, ba'dia Maghrib buat Maghrib, ba'dia Isyak, ba'Isyak. Ade. Satu harinya bodoh. Dah banyak macam-macam. Kalau dia ni rajinnya jenis kau boleh ba'dia sunat selalu buat. Okey, buat dua. Buat dua. Okey. Makdian sebuah tak ada kan? Jadi buat dua buat, buat dua rakaat Ini sejas random ya, kan? Waktu tahajah tu Buat dua rakaat Buat isyak lah Buat isyak dulu Empat rakaat Lepas tu Kau boleh sebuah tu Buat Sebuah Yang lagi nanti Isyrak Buat Duhur empat Nanti lepas tu Yang lagi Kau beliau sebuah Atau doha lah Jadi isyrak Buat doha apa pun Doha buat asal Jadi Kau boleh asal pula Nanti buat maghrib Nanti Lepas Pasal tak ada, lepas tu Pak Diyah uh, Maghrib Buat Boleh ni, tinggal ni, berit boleh Pak Diyah Asal buat Boleh Asal buat Pak Diyah Asal buat maghrib Pak ha, Diyah Asal dia buat maghrib Jadi kan Pak Diyah Maghrib Pak Diyah Maghrib tak sepanjang kan, Pak Diyah Maghrib dia buat Isyak, nanti Pak Diyah Isyak Buat lagi, Pak boleh uh, Isyak buat subuh Pak Diyah Isyak buat lagi apa ni Uh, Zuhur, waktu nanti Wittier ke apa, waktu Wittier tu buat lagi uh, asar, tu buat lagi nanti tajuk sama maghrib je tu no? ganti je yang penting susun itu afdal itu yang afdal ataupun dia takut dia nantikan dia semayang kau boleh asar tiga dekat orang tengok, ih eh, asal dia semayang kau boleh tiga dekat tak <tik tik> tegur lagi kan, tuan-tuan tu, semayang tadi tertinggal lah, tertinggal lah tertinggal, tiga atau tu terlebih <tik> Malu kan, nak nak cover, tak apa ha, Jadi, buat macam ni, boleh juga Dua, dua, dua, dua, dua, dua Dua subuh, dua suhur, dua asar dua maghrib, dua isyak Maknanya tahjun, tahjun, dua rakat subuh Pembelian subuh, dua rakat Ustaz, saya biasa 9 rakat, lama Ustaz ha. Tak apa lah, semayang dua rakat, bacalah 3 juz 4 juz, dalam masalah syafi'i, tahajud yang afdal panjang raka'at daripada lebih badan rukun dan sujud Dalam masalah Hanafi dia lebih kepada banyak rukun dan sujud Raka'at tak banyaklah satu raka'at Dalam masalah syafi'i'i ni panjang bagus Dia tahajud dua raka'at Ini ahli tahajud Tapi dia sebenarnya dua raka'at dia Tapi dia punya dua raka'at, sekali baca dia ngejus <laughs> Okey, tahajud subuh dua raka'at Kau subuh, subuh lagi dua raka'at Lepas tu, dia lagi isyarak, dia buat lagi Islam, buat parakan zohor. Kau beli zohor buat lagi parakan uh, zohor. Pak dia zohor buat asal parakan. Kau beli asal buat asal parakan. Kena dua-dua modul. Pak dia maghrib buat dua, buat tiga, dan tiga. Dua kali maghrib, tiga kali maghrib. Ya lagi isk. Kau beli empat, ataupun empat Isyak buat lagi empat isyak dua Jadi semua jadi dua-dua, dua-dua, dua-dua, dua-dua, Jadi lima tak habis. Terawih macam ni Ustaz? Terawai balang puasa Siapa terawai, ha, ini kena di animasi lebih siap ha. Kalau rasa tak boleh, subuh je lah 20-20 tu jadikan subuh lah kira subuh kan, adjust lah Pengen nyalain, nyalain bagi balas kan Kalau orang tu alim, dia pandai, dia tahu Dia boleh buat tu Subuh, zuhur. Cuma nanti detail yang tiga tu, dia jadi jadikan maghrib Jadi macam ni Ustaz? Semayang Pak Rakan salam, kita macam mana? Kita salam kita tak payah salam Kita duduk Tunggu Imam salam Kita tak payah salam Kita kena sikit Kenapa? Kenapa dia tak batas semayang Salam tu Ucapan Assalamualaikum Itu salam Berpaling tu Surat je Itu bukan berarti Keluar daripada solat Keluar daripada solat Salam Kalau kita pergi salam Memang ambil lah. Kata kita Imam tu dapat buat dua Kita nak zuhur ni Kotok zuhur kan Duduk Jangan lagi Bila Imam dah tak Akhir Akan keluar Kita duduk tak awal Diamkan laju punya terawih garanti Kau baca bahawa Asyadu Allah Dia dah salam lah Lepas tu dia Salam alaik <laughs> Itu tempat yang panjang ni Kau boleh sabar sikit lah Di dalam syafi'i Dia boleh mufarakah masuk boleh, Mufarakah masuk boleh. Dalam syafi'i Bab ni dia longgar sikit Imam boleh kodok Makmum boleh ada, Imam boleh ada, Makmum boleh kodok Imam boleh sunat Makmum boleh wajib Imam boleh wajib Makmum sebenarnya sunat Bagi Imam boleh saja. Imam zuhur, makmum asar, makmum, tapi di makruh apa ni? Tidak disunahkan dan tidak makruh. Hilah ulah ulah tu ni. Tidak disunahkan berjemaah, tetapi juga tidak makruh lah kita buat sepatutnya kau tak datang sang terawih lah, mungkin punya bodoh bawa mas. Nanti macam tu, nanti tak sang terawih. En, kita kenal lah, kenal tengok keluar tengok jemaah. En, mas terawih tu buat bawa mas lah kalau yang pergi tenang lah kalau rasa tak boleh, dah subuh subuh puno macam ni rasa? puluh nanti dah bahas jadi subuh lah buat maknanya bila imam dah salam rakyat kedua tu kita masih dekat tayat awal boleh buat duhur kan duduk tapi jangan salam duduk tayat awal jangan salam tulis lah kaya -kaya nak kavel lain sikit boleh tulis lah sikit dengan tu kan tak batas tapi jangan baca jangan sebuah salam lagi habis keluar bersulat tu Buat itu dia selama selama kita boleh lagi dibangun tiang itu mana sambung orang anak ketiga. Satu kejiruran. Sama ha? lah. Kita niya masuk. Masuk boleh. ikut beri imam. Nak perbarui ber -ber ni apa ni? Tak, ni tak perlu barui. Cuma kan kita imam, lah. macam kita macam kita masbu, kita masbu teka, tawik, ni jadi nafkah dengan taweh. Macam kita masbu, misalnya kan? Kita semayang imam kita masuk mazbuk Kita masuk dapat satu rakan Lepas tu imam salam kita naik Katalah tiga orang naik Tiga-tiga naik Nak tambah lagi dua Kat kita dah dah apa? Dah dah, dah, dah makfalakal tu Dah tak jemaah dah Sama ada seorang maju ke depan jadi imam Atau seorang dua orang undur Bentuk jemaah baru Kenapa ni? Kan? Dari pandai-pandai orang lain datang tepuk kan tu je kan? ini kita yang tiga-tiga masuk tadi dia boleh seorang maju ke depan ataupun dua orang hendak belakang buat jemaah baru pun boleh tapi tak ada sunah dengan maklum boleh buat kerana nak buat saya pernah buat tapi saya bangga abang impah saya terkecil dia saya, tapi saya tak terima saya hendak, saya dia dia pun tak tahu lah, lepas tu kita buat apa ni Jemaah Tapi tak Tak jadi Di, di makhlukkan Tadi senangkan Boleh Maksudnya Nak menunjukkan Oh kita dah jadi Dan mula mak Boleh kan kita berimam makhluk eh? ni Lepas tu imam asalan kita, kita makmum, yang makhluk Kita infirat Lepas infirat tu Nak jadi makmum balik Boleh Maksudnya Syafiq ni dia Kat situ dia special sikit Faham Jadi yang tadi mana Imam bila dapat lagi dua Kita pasamulah Tiga dengan empat Salam sama-sama dia usuh baik-baik supaya nanti yang dekat micet jadi maghrib. Ah ha, bila micet tu imam solat dia dia duduk dia salam kan. Jadi pengawal boleh kan? Pengawal boleh ni sama lagi satu, ah ha, kita pun buat rakaat ketiga dah ya. maghrib. Kan asalnya Elijah tu. kalau kasih tak boleh tak boleh dia buatlah tubuh semua. Punoh jangan Ustaz. Punoh adalah nanti esok lah. pakai kah. Silakan sekiranya pakaian polo kan. Punoh ni ada secara umum ada empat rukun. Secara tafsir penceri ada 21 rukun. Tahu? Penat itu sendiri ada 21 rukun. Kalau tak kemenuhi 21 rukun tu kena kita sambil sunat di sediakan saya berkenal sunat. Ini secara secara mujmal ya secara umum ni umumnya empat rukun. Pertama doa penat sendiri. Allahumma inna biman fadail. Bila asy-doa yang kedua selawat atas Nabi Yang ketiga selawat atas keluarga Nabi Yang keempat berdiri Kena buat tiga-tiga ni dalam keadaan berdiri Kena baca orang penuh dalam berdiri Kena baca selawat Nabi dan keadaan berdiri Kena baca selawat Nabi, ke atas keluarga Nabi dalam keadaan berdiri Kalau dia buat benda tu baru boleh dianggap penuh Kalau benda tu tak lengkap, tak dianggap penuh Senangkan sejati-sari Senang juga Contoh dia pun baca doa Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala Nampak. Dia baca selawat tu dalam keadaan bukan berdiri. Dia dah tunduk juga sujud. Ya sekali ya. Sallallahu ala Itu pun sunat ini sujud sahwi ouais. sebab dia tak melalui rukun qunut maknanya solat selawat ke atas Nabi dengan selawat ke atas keluarga Nabi kena dalam keadaan berdiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru tujuh oh, waktu itu lama lah Ustaz macam mana? imam dia yang tidak terawih ni dengan sepi je okay, kita ringkaskan kaskan dekat situ je Allah Mandiri Ibn Harid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tak payah wajah Allah Mandiri Ibn Harid sampai habis tak payah-pajah payah. Allah Mahdini di manhadai Mas'adallah wa rasim dan mahrumad Wa'ana'a biar okay. saya main tujuh angkat tanya Angkat tangan pun zunah saya Waktu imam iktidah tu kan Sambil Allah wa rasim dan mahrumad Wa'ana'a biar saya main tujuh Kita main tujuh Boleh Main air ni asad Nak katok Imam Tagbir Ujur kat pertama Di impor kalau takbir tu sunat dia. Saya buat macam ni, nah, dia saya, saya nak budak, dah. betul dah. Contoh dia macam kita ni. <tid> ya? Takbir <tid> tu sunat. Misalnya satu orang tu dia masuk, dia datang datang ke masjid, timbang nak sembahyang, imam dah dah sembahyang dah takbir empat, dia lagi tiga. Dia tak perlu buat tujuh, dia buat tiga aja. Jadi dia hanya perlu ikut tiga aja. Tak perlu buat tujuh, tak perlu ulang balik jadi kita pun kita buat jadi sampai sampai je kan lima puluh aa dia dah takut tujuh kali kita pun jangan cuba takut kita pun mana-mana lah kan laku lah sikit kan jadi yang takut tujuh pun kita oh takut banyak lah semua dekat kan sebuah takut kedua je Azat takut tu pun tak tahu je dah kan? siapa nak marah ataupun lepas semayang bersama saya dah takut jadi kan tengok lah, tengok orang senyum, sikit dia. aku nak buat apa? kalau member tanya jawab lah kan kalau orang lain tanya, nak ada orang senyum iya ke? iya aku tengok ke? tengok apa semayang macam tahu-tahu je belakangnya muka kemudahan tu kan tak perlu nak takut macam apa-apa, tak perlu nak malu kan tengok orang nak rasa, play-play, play-play ke dalam kotor tak rasa, tak mana-play ke dia kita dah berapa pun nak berapa pun faham eh? cikgu pasang kat tu? jelas? haa, masa ni saya tu boleh pos je kan dekat, sempat segeri, sempat pisau macam ni, saya buat macam dalam pos Cuba bayangkan bagaimana nak jelaskan dengan kotor ni? peranian cikgu kenapa saya dalam tu dia kena datang ni je je dan kena tunjuk pergerakan musuh bagi paham kan Ketayat kita pun dah wah. Ya, satu yang setia nah, nak nah, Menyampaikan kemampuan uh, di bandit Syah ni dah mimpul menerbaik Penyelah yang hadir di sini Menyampaikan kemampuan di awal kan. nah, nah, Ha? Ha? Oh, itu saya banyak Soalan saya tak jawab Dalam tu saya bukan tanah layan Tak boleh nak jawab, tak tahu jenis nak jawab Yang punya rasa dia, saya, saya suka jelas Biar untuk betul-betul faham tak nak nanti kalau dia tak faham, ok lagi dia salah faham, habis tapi dia kata ni ustaz yang sampai tu tapi tak masalah kita pula kena dia kena, itulah talaki itulah dia punya kelebihan ngajian talaki ni dapat tengok sini, faham sini tak faham, tanya dua ustaz sekali lagi, kalau orang jangan awak. buat betul? tanya-tanya masalah kata apa itu, lagi ni Saya tanya-tanya jawab kan ada tempat terbesar yang mana yang, yang dah bodoh pasar talisab seluruh orang beri, ha? Ada tempat terbesar. Ada, ada, ada. Ya, terjawab, betul. Jadi saya terjawab. Eh? Dia kilaful aula, tapi tak di tak di matruhkan dengan apa pun. Bagaimana mana saya boleh koto ada imam koto makmum ada imam ada makmum koto makmum sunnah imam fardu fardu imam sunnah makmum fardu imam zuhur mas boleh ikut mahsah tapi tak disunahkan kepada khidmat Allah dan tak dimaklumkan juga kalau buat ha? Ha, ada satu je pemasaran kalau kita tasar kita tak boleh ikut orang tamah eh, itu juga boleh itu satu je tak boleh kalau kita tasar dua rekat kita nak ikut orang yang ithmah orang yang sempurna yang buat empat tak boleh kalau orang yang sunat-sunat boleh ni asal kita, kita ikut orang yang sunat-sunat kalau kita pasti dia buat dua boleh. Tapi itu baru dah kena masalah. Tak tak disunatkan dan tak dimakruhkan apa buat. buat pun. Sebab yang tak bolehnya walaupun kata awak tu sini dia musafir, musafir sama musafir tapi yang makmum ni nak buat qasar, yang apa ni yang imam tu mazhab hanafi, apa ni dia nak buat ikmam misalnya pasal apa? Mazhab hanafi dia wajib qasar. Qasar bagi dia wajib. Kita mazhab Syafi'i dalam kasar ni raksa sah afdal Aftar, itmam Aftar, itmam Jadi walaupun kita mula safir Tapi afdal kita buat Semayang penuh Berapa rakaat dan tak buat jamaah Kita buat, buat pada waktu itu afdal. Tapi kalau Tapi dia boleh rusak lah, kan? boleh buat kan? Biasanya safar dia kan Sebut, tak ada masa Maksudnya, Dia pergi fesal dengan jamaah Kalau Hanafi tak ada jamaah dia tak ada jamak Dia ada jamak suri je Pandang kita Duduklah kan esok Esok eh Setakat tu judul kan eh? Jadi tak boleh eh? Yang kasar nak ikut imam Tak boleh Kasar dia kena buat Dengan Yang ni lah Yang kasar Ataupun tak ada Dia buat sorak Tapi kalau dia nak ikut Yang dua rakaat sama dia, dia jadi imam lah. Jadi imam tak boleh Kasar kalau dia jadi imam boleh Kalau aku musafir Dia nak buat kasar dia nak jadi imam dia buat dua boleh walaupun mak, orang kebatan orang hukim semua yang empat isyak macam ni kan dia ditolak jadi imam misalnya lah dia musafir dia ditolak jadi imam dan dia biasanya ada anak kira lah, dia sebab dia wajib pasal kita dah syabir dia tolak jadi imam kita buat lah semua khidmat nak buat pasal tapi dia nak buat dia buat pasal nak dia abang saya sibuk ni, ada hal ni tuan yang terjadi dia wajib kau bisa buat dua kan boleh taklah, boleh tak dekat makmum saya musafir nak buat dua. Jadi bila imam salam dua, makmum yang lain semua nak tambah lagi dua. Boleh. Cuma jadi makmum tak boleh. Siapa yang qasar dia tak boleh jadi makmum. Walaupun dia nak musafir. Walaupun untuk musafir juga. Dia ada masalah ikut nak musafir tak boleh ikut orang mukim. Soalan timbul kan? Musafir tidak boleh ikut orang mukim. Orang yang bermusafir pun dia tak ada ikut kalau musafir itu sendiri imam juga akan buat imam dia kena pastikan, dia panjang masalah dia yang terbarang lah. nanti kalau kita syak dia ni akan buat itimam dia akan berfasal dia tak tahu masalah-masalah kan, dia ikut dia kan kita dengar dia ni masalah. kita mungkin lambat dia duduk, dia nak start cemayang jadi kita tak tahu dia orang ni nak buat kasar ke itimam kita pun nak niat kasar ke itimam kita nanti dia lepas Tapi nanti, panjanglah eh, soalannya. lah <laughs> <Okay. coughs> A'udzubillahi minashaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nastainu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu Syahadu alla wa la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik Auz billahi Bismillahirrahmanirrahim wa kulli hazihi sabili adamu billah ana wa manittaba'ani wa wa ma'anallam syrikin Tadabbah Allah azim Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna dinan bada ghaliban fa kama bada'a faturbalil ghuraba hum allazina yasbiquna ma'a'tannas kaymbali min sunnati au taqaddas Rasulullah alaihi wasallam Insyaallah sambung eh jadi kita buat muka lima saja Sebab nak tunggu yang lambat, eh? melambat Kita eh? rasa melambat Bismillahirrahmanirrahim eh? 18 Mahfum Tauhid eh? 14 Jauh, eh? nah, Adakah boleh taklit dan lakidah? Tau so, taklit eh? Hmm. Siapa yang hmm. belum tahu boleh taklit? Dia tak cerita pun Taklih tu secara bahasa mengikut ikutlah. Eh? Jadi kalau dalam bahasa Arab Taklih, taklih Kata terbitan ni taklih dan masdar Kalau lada tu mengikuti Masdar Taklih dan masdar kata terbitan Tak boleh ya nak Assalamualaikum alladayi qallid bi taqlidan kata taklid ni kata terbitan tahu eh? kan bahasa grammar bahasa Melayu kata tambahan kata asal mengikuti mengikut taklid dan orang yang mengikuti dia panggil muqallid orang yang mengikut ni dia kena digelar muqallid nanti kita dalam dalam masalah kita dulu satu muqallid satu wairu muqallid jadi dia orang dulu dari kita tu wairu muqallidlah tu yang mana yang tidak ikut mazhab tu ulama banyak gelarkan dia simple dia tak panggil orang dia tak panggil tahlil dia tak menyedari Islam dia panggil dia qayrul muqallid nah siapa yang ikut mazhab dalam tauhid asy'ari atau muta'zili dalam fiqh Syafi'i Maliki Hambali atau Hanafi maknanya dia ikut salah satu dia dia panggil muqallid dan orang yang tak ikut pak mazhab dan dua mazhab dalam akidah tu dia panggil qayrul muqallid Orang yang tak mahu bertaklid kepada mazhab Boleh dengan syarat Dia itu mustahil Dia itu mustahil, haram bertaklid Siapa dah sampai tahap Mustahil, dia haram taklid Haram taklid, dia kena beristihad sendiri Sebab tu terjadi banyak khilaf dalam mazhab Imam Asnawi, Imam Ibarifan, Imam Rafi Itu semua mustahil, mustahil tu Imam Bulkini, Imam Zarkashi, Imam Zakari Ansari Banyak lagi dalam Mazhab Syafi'i sendiri Hilal dengan ajar sekali ni Lepas tu ada satu orang tu di PM saya dia kata Cikgu lihat kata, ni Kata dia ni Ustaz, saya takut lah Kawan saya sudah hantar satu mesej kat saya macam ni Kita dah hitung Imam Zarqa kata macam ini, Imam Bukhari kata macam ini, Imam Syafi'i kata macam ini, macam ini, hukum dia, Imam Ghazali kata macam ini. Jadi dia letakkan semua perbezaan perbezaan khilaf ulama dalam tu Jadi dia kata bermakna imam-imam ini pun tak ikut mazhab Syafi'i. Jadi dia sekarang dia membawa bawa ijtihad istihad para mustahid ulama itu kepada muallaf dia nak menipu orang awam, nak mengelirukan orang awam, nak memeningkan kepala orang awam dia pun, apa ni, dia dia nukilkan benda-benda tu, waktu dia kata, ni dia orang-orang macam -orang tu, kalau panggil kita wahabi, mana orang-orang tu wahabi je lah kalau dia tak ikut masyarakat ni, dia ikut dia dia orang mustahil dia haram ni, bertaklir kita ni orang awam, kita wajib bertaklir, wajib hukum masyarakat dan apa yang betul kita ikut apa yang telah ditarjahkan oleh Muta'fakun alai Dalam mazhab syafi'i Itu kita ikut Apa kita nak sibuk-sibuk dengan silap malam, dia tak boleh ikut Dia memanglah pendapat yang berbeza Bila dia Dia berisytihad Sesuatu hukum tu berbeza dengan apa yang Yang ditarjah dalam mazhab Dia tak boleh ikut Harap, dia ikut apa istihad dia Sebab dia berisytihad Tak berapa dia tuah hari kat situ pula dia, orang mana tak ikut mazal tu, ikut wabi juga dia ingat semua yang ikut, yang tak ikut mazal tu wabi ya? sebab lah dia kata dia pun mustahil lah, tu lah kot dia lah kot maknanya sebenarnya memang Ibn Tamiah dengan Sheikh Muhammad Al-Wahhab ni dia nak semua orang jadi mustahil sekarang dia nak semua orang jadi mustahil sebab tu dia suruh ikut Quran dan hadis Quran dan hadis ni adalah tatapan bagi para mujtahid. Kita orang awam ni tatapan kita adalah hasil-hasil ijtihad atau hasil-hasil istinbat oleh para-para mujtahid yang dibukukan dalam kitab tauhid dan fiqah. Itu tatapan kita. Bukan kita pergi syok kat empat jadi kita ikut dengan Quran hadis. Saya lagi katul saya tak apa minat sangat, tak apa berkenan, tak apa suka oranglah tanya dalam buah-buah ustaz, ada dia soalnya tak soal tolong beri pencerahan tentang hadis ini, apakah kedudukan hadis suai atau tak suai saya nak tanya dulu, kau nak buat apa nak tahu apa tujuan kau nak tahu hadis itu suai tak suai kau nak mesti dahil kan nak tahu yang datang hadis dia ada dia maaf lah yang datang hari ini memang kena <tuk> lah tak ada, tolong jawabkan yang dalam tu dia tanya kat bawah tolong beri pencerahan ustaz tu, ustaz ni, ustaz, ustaz ni apa kedudukan hadis ni, nak tanya sikit apa kau nak tahu tentang, kenapa kau nak tahu tentang dudukan hadis ni lepas tu, bila kau nak tahu hadis ni dudukan suhai ke tak suhai, apa kau nak buat apa yang kau nak buat dengan hadis tu, kau beramal dengan hadis tu orang awam tidak boleh beramal langsung daripada Al-Quran dengan hadis dia mesti kena melalui istihad para ulama. mesti, wajib, tak boleh dengar satu hadis tu beramalkan dalam soalan saya berdaulat fakta Nabi kencing berdiri. Boleh ke macam tu? Boleh. Hadis sahih tu Nabi kencing berdiri dekat mazbahah tu dekat tempat nampak. Boleh kencing. Ha? Tapi soalan. Soalan ni main-main. Namalah. -main. Saya dah explain kan bukan semua hadis tu sunnah. Bukan semua hadis tu sunnah. Sunnah tu apa pun sunnah nak explainkan sunnah tu at tawrikat tu maksud ke autentik. Jangan yang dipilih untuk mengamalkan agama. Dan, sum, dan sunnah ni semuanya berdasarkan hadis dan setiap hadis bukan sunnah berarti ada hadis yang mansuh walaupun dia soheh macam mana pun dia dimansuhkan ataupun dia ditaskirkan, digugurkan ataupun dia dimarjuhkan oleh ulamak ulama oleh fukaha mustahil paham? kan? ni dia, ter, dia ter, terkena menyakit saudara kita juga, sikit hadis sikit hadis, sikit hadis, sikit hadis. Bukan tak bolehlah belajar hadis Hattam dulu semua hukum feka Last ke sebab tu kita belajar Dauratul hadis, kutubusitah tu Mabukal Muslim, Ternyata Muzi, Ibu Daud, Asa'i Ibn Majah Tambah Mu'ata'i Ibn Malik, Tambah Mu'ata'i Ibn Asal Syarabani, Tambah Syarabani Asal, Tambah macam-macam ni Ketim 9-11 kita Saya belajar tu, last sekali Dah habis apa dah faham tu Fekah, Hukum, Hukum Agama, Tauhid Dah tahu semua dah Baru masuk hadis, baru belajar dalil dia tak peduli kenapa jadi itu. Apa pun tak berubah suka orang muslim. Itu pemahaman yang salah. Kita kena faham dulu hukum kalau apa dari memang baru kau lepas tu kau kita naik ni, oh kenapa hukum dalam mazhab aku macam ni? Di mana dalilnya? Oh kita belajar bila dah buka seorang muslim misalnya baru nampak, ish, pula. Rupanya baru tahu ada satu bab tu dalam 20 hadis. Ulama' ni ambil ni, Imam Syafi'i ambil hadis ni tu untuk jadikan hukum dalam mazhabdik Imam Syafi'i um, ambil hadis ni, tak ambil hadis ni, Imam Malik ambil hadis ni, tak ambil hadis ni Bo kita nampak lagi tu Kenapa Imam Syafi'i ambil hadis, tak ambil hadis tu? Kenapa Imam Malik ambil hadis, tak ambil hadis tu? Kenapa, kenapa, kenapa? kenapa? Ha, Ada-ada lah usul-usul di sini Dia ada dalam usul dalam mentarjah ataupun mentashirkan hadis tu Kenapa dipilih? Ada-ada lah masing-masing punya usul fake dia punya setiap mazhab baru nampak dah baca isofiq, dah belajar mustalah hadis, waktu belajar hadis hadith baru nampak oh, okey ini buka-buka tu berubahir wuh muslim yang lagi saya gerak tu dia kenapa ustaz Dalai Iyam tu ada 70% hadith semua tu dengan secara di disebaliknya dia seorang berkata kenapa Imam Ghazali tu tak lagi hadis ke seolah-olah dia cakap tu tu dia tak perasaan tak ada benda cakap tu dia tak lah dengan ustaz Ali tu 761 ni 70% hadis Imam Ahmad bin Muhammad siapa yang kita maksudkan? Ni kotlah dia, dia ni semua lama-lama dia yang geng dia tulah semua beta maksudkan. Imam Zainuddin Irathis itu muhaddisin besar golongan 8 dia ni muhadisin besar. Dia mentakhrij hadis dalam Ihya. Eh, dia panggil famous dia nak takhrish. hadis ni মানে menilai hadis-hadislah dekat dalam kitab tu. Dia kata kat situ lajidu aslahu kalau dia tengok ada hadis tu macam tak jumpul la ajidu aslahu maknanya aku tak jumpul asal hadis ni kat mana bermakna dia dah titik dah seluruh 80 lebih kitab hadis tu dan imam seritis ni ada kumpul dalam satu jamaah-jamaah -jam waktu imam menawi buat lagi instagram eh? saya ada tu kitab hadis tu dia panggil jami'ul hadis. seluruh hadis nabi rekod dekat 56 ribu hadis lebih saya ada kita tahu kat 22 juli tu ada fikir dekat dalam tu maknanya tak ada hadis tu. Hadis yang ada dalam riyal dekat kumpulan hadis-hadis yang menyeluruh tu, tak ada. Macam Di mana relevan? Ohlah betul, pasal tu. Sebab dia ingat apa yang adalah ada kita hadis itu saja hadis. Dia orang-orang sufi ni watasawuh ni dia meriwayatkan hadis tu secara secara apa salah aku buru dia dan guru-guru Tasawuf ni tonton yang mula Ya Allah, kalau dia tak wali Allah dia tak layak jadi guru, orang tak angkat jadi guru Bukan kan orang main cikai-cikai biasa-biasa je jadi jadi chef chef Tasawuf ni guru-guru Tasawuf ni, orang putus warah wali Allah dan dia orang dapat hadis tu daripada periwayatan secara sampai kan ada cita dan semua Tasawuf ni dia tak dia punya yang bersanan ni, tak jauh tak lain daripada Abu Al-Qasiddiq, Al-Ibu Talib, Salman Al-Farisi, Uzaifah bin Yaman Lepas tu kepada Tadiqin, Nisan Basri, Pukul Adina Al-Farisi semua, semua tu, semua wali-wali wangsa tu Takkan dia orang bohong lah, hadis tu Takkan dia orang mengucap dalam sesuatu hadis yang bukan berpincir kepada Rasulullah SAW Untuk tipu dia yang mengikut supaya dekat dengan Allah Logik ke kalau kita fikir benda tu Memang tak ada, dia cari dalam kitab hadis yang dikumpulkan oleh para muhadisin Dia satu golongan yang mengingi muhadisin Memang aku tak jumpa ada hadis tu Tapi dia tu direwarkan secara lafaz Secara macam dia ada yang musasa lah macam-macam jenisnya Kalau benda masalah, faham mana ni? Takkan Imam Ghazali tu nak merayakan satu hadis Nak berbohong, nak memaksudkan hadis semata mata untuk mengajak orang dekat kepada Allah yang iman kata di sini jawab benda itu dalam jilid kelima hiat ya. dalam tutup ada lima jilid yang kata kelima di sini jawab lontaran-lontaran atau tohman-tohman orang berhadap hadis yang itu mereka ketikaikan dalam kitab di sini jawab dia kata senang itu semua penjahil-penjahil utamanya orang yang tak faham dia nanti sahih bil makna, sahih bil matan dia macam kena belajar betul-betul hadis Tauriqatul buka'ah dalam nilai hadis, Tauriqatul sufi dalam nilai hadis, Tauriqatul muhadisin dalam nilai hadis, Bebeza, tak tak apa Boleh kenal dia, kadang-kadang dia rasa dia muhadisin ataupun dia mucitahil kot Betul kan dia kata, tuduh sana, tuduh ini, tuduh sana ini tak suai, ni tak suai Ini kenapa ni, tak faham kan dia, kan, nampak Orang macam ni sebenarnya, dia tak ada, kan? dia jahil Muraka' murakkab, terang macam dia murakkab perakap ni apa, jahil yang mana dia dapat sebuah ilmu yang salah dan dia rasa ilmu tu betul habis lah sesat dalam cahaya ni memang tak baik kalau orang tu sesat dalam kegelapan kita tulis pimpin lagi sesat dalam cahaya ni, dia dah, dia dah rasa apa yang dia tahu tu betul kita beritahu macam mana pun <tuh> dia tak ada terima jadi ilmu ni tuan-tuan bukan mudah kan bukan tu koran hadis, tu koran hadis dengan senang belajar dulu bersalah dengan guru sistem yang betul baru nampak dia okay, macam ni punya Islam. Tak diso paya, tak sesuai, diso dia kau siapa? Grup kita apa, apa nama? Pengajian tauhid dan fik. Tanyalah tentang tauhid dan fik, tanya di situlah masuk ke grup al-Asis sudah belum bah, bila ni. Silakan, silakan. Mungkin dia pakarlah mak ni. Dia orang-orang yang pakarlah setiap kitab beliau tu kita berfikir darul kutul sekali yang dekat Mesir pun sekarang Dan berada hadith tu semua orang dia yang ternyata Takhrih hadis semua orang dia Wasahub al-Bani Wapala'i bin Taimiyah Wapala'i bin Ba'z Wapala'i bin Saimiyah Saya perlambak bulu bawang mereka Geram benda-benda dia buat apa Dia dah kontrol benda ni Kita tak ada choice Hadith setengah-setengah susah tau Darul Basharir, Darul Minhal Tapi susah nak dapat, mahal dan memang ada kan asyarakat boleh jikalah tapi kita kita dah basic kita tahu lah kita nampak kan. Tapi ni kena kan tak kacau. Kita tak kacau mata lah kitab kat bawah aja dia complain. Qala Albani tak betul dengan dia. Semua lah semua lawak-lawak dia dia. Tak ada pun haja apa sampai tuduh pengarang kitab tu rasa dah susah dalam benda yang ekstrem. Memang kejerih orang tak tak fikir bisnis ni kalau siapa yang nak nak nak, nak. jadi yang tu pergi masuk dulu hampir berdua banyak boleh tak tahu ada apa. silakan bismillah tanya lah di sini tu saya tak beritahu nampak-nampak tahu kan abang nampak macam ni ya abang nampak macam aku apa ulamak-maaf tak tahu semua tu benda tu hadith tu apa dah siap oleh kita ni Allah kata orang-orang fasa'lu ahla zikri yang konten ta'lamu tu galib taklid maksud benda taklid ni pecahan lah detail taklid lah eh? kita tak lagi tajuk ni itu masalah taklit bila orang tak taklit ni yang nak jadi rayu muqalit ni masalah boleh nak jadi rayu muqalit tapi kau kena jadi muqalit dulu belajar sungguh-sungguh sistem yang betul, semua jenis ilmu 15 jenis ilmu pun kan. dia kata 15 dia kata kuah asyik belah tu, dia kata secara pecahan dia lebih lagi ni. jadi mustahil lah, lepas tu kau nak jadi rayu muqalit jadi tapi mesti kau akan melalui proses taklit Mesti jadi Mokalib tu tu Taklil lain-lain tu je tak ada tak ada orang Imam Syafri Siti pun Mokalib Mula-mula Dia taklil pada mazhab Guru dia lah Yang Malik Yang Al-Nafi lah Nampak pula 40 tahun lah dia tu baru Baru mesti had Jadi semang taklil lah Jadi bila orang tu kita dia takde Dia tanya hadis saya tak saya Dia tak tanya Kalau dia faham apa tu taklil Dia tak tanya soai. Apa perlukan hadis ni, saya tak saya Dia nak apa Saya tanya, kerana saya jawab apa yang awak nak istimbat daripada hadis ni? Terusnya awak itu yang tak jawab. Saya tak jawab ni. Saya dah saya tanya dulu, apa yang awak nak istimbat daripada hadis ni? Jadi saya tanya dengan suara saya. Saya tanya apa istimbat tu? Kalau istimbat tu ingin menggali hukum, lah. istimbat ni menggali hukum. Karena nak mengambil hukum daripada hadis tu. Apa yang awak nak? Saya tanya saja. nak tanya dia, dia apa yang awak nak istimbat daripada hadis ni? Jadi mereka masih nak terjawab. Kan? bahawa eh? mana apa yang dah diputuskan dah difatwakan dalam mazhab itu dah lengkap lah dah melalui segala proses sahih tak sahih segala macam dah melalui semua rhimum menamai yang yang yang tarjih kau biasa semua muhaddisin guru-guru siapa hebat-hebat semua orang tak berani berkikai pun dah mana orang ni kecuali ada la 2 3 orang berkikai juga sebab dia mengustahilkan itu pun hanya boleh dikatakan asah al-dabu. Bagi dia lebih rojir daripada mahuwai. Tapi sepakat orang kata Imanawawi raziqah. AA lah dalam mazhab Syafiq. Bahkan bukan dalam mazhab Syafiq je. dalam masalah tafsir, masalah hadis, masalah pun orang banyaklah lah berpegang oleh Imanawawi ni. Hatta mazhab luar pun dengan Hanafi pun ikut Imanawawi dan certain-certain certain fan of ilmu. Datang pula al-Bani. Datang pula dia berpongan-pongannya. Ikutlah. Bismillahirrahmanirrahim maknanya dia ni putar lah. dia tak tak tahu nak menilai siapa yang patut ikut supaya siapa, siapa tak ikut, ikut ulama' yang hebat-hebat semua serena dia pula tak konon-konon rasa lebih hebat pula lah Allah Alam itu taklit lah taklit sebenarnya apa yang Syafi kata macam tu ikut dia tak kuat jadi mustahit istihad sendiri ramai lah ya, yang istihad yang Imam Izzuddin Abu Salam Imam Abu Samah Ramai Imam Ibn Dhafiq Alain Itu semua orang bekas-bekas Mazar -bekas Shafi Lepas tu dia rasa Dia tak puati sangat Dalam mazhab Nak beristihaz Tapi dia tak kecoh pun Tak, macam, tak macam Ibn Taniyah Masalahkan semua orang Tak kata dia je betul Ada seorang Muslimat tu dia Post kat dalam tu Dia cerita pasal Ibn apa. Kata-kata je Dekat tujuh puluh kawan tu Ulamak-umlamak yang menentang Ibn Taniyah Kat Tak kata itulah betul baca ini kalau baca pun tak jadi lah betul nak apa dekat situ panjang dengan dia punya polo dia bar singmarie dia pos saya dia kopi ni pada buku yang palingan palang alamat suni terhadap salapi wabi ni kan dia punya garage ni masya-Allah ya dengar dia nukilkan tu apa segala kau-kau la apa yang masyhur ya baik-baik ni ni kau komenlah ikut kematian. Lepas saya ingat dia bagi di dalam 10lah tu. Memang kau dah bagi kat masa masa 70, betul, dia 70. Ajin betul dia tajam. Takkan dia buat scam duit tips ni tak ada ah. Dia tajam tu. itu kena baca tu. Itu kau tak baca takkan sorang tak komen. Pak kahwin waktu semua penuh oh no, yes. Aduh saya tengok ni pengajian tauhid dan fikah yang buat tak kurang kuat, sikit khusus untuk pak kahwin. Saya jodoh Terima kasih Saya tunggu kat sini Sebab tu saya tak pernah jarang saya komen kat dalam tu Taklit kan. adalah berpegang dengan sesuatu Atau dengan perkataan seseorang tanpa dalil atau bukti Ikut je ni ikut lah kan. Kenapa? Tak tahu Ah ha, Itu taklit buta dia punya Boleh ke tak, taklit buta ni dalam arti dah Jadi, Dia bahas bawah ni Ada lagi satu taklit yang, yang pecah dua sebenarnya Satu taklit satu mustahil. Uh, mustahil. Jadi taklit ni ikut je lah Mujtahid ni tahu lah dia tahu kenapa dia Menghukumi satu hukum tu Apa dalil dia, apa sebab dia, apa tu dia tahu semua Satu lagi ada setengah ruang Dia pecahkan lagi tengah-tengah Di antara kita dan mukallid. ada lagi, dia ikut tabiat, itu pun gila juga yang bagi nak. Gila gila. Tapi ulama kata itu tetap tetap, tetap taklid, cuma dia ni bertaklid tak buta, dia bukan buta buta, dia bertaklid tapi dengan tahu dalil. Jadi, dia tetap taklid juga. Peser mana ni? Ini baru kon ni bertaklid tapi tak tahu. Rukun Islam apa Rukun Islam ada 13 perkara tu kan. Apa dalil dia? Tak tahu. Aku banyak kata 13 rukun berapa apa dalil dia? Tak ada pun hadis kata Rasulullah selama sabda Sesungguhnya rukun sembahyang tu ada tiga belas Ada? Ada? Mana ada? Kalau yang bertaklit Buta tak tahu. tahulah Dia ada-ada tapi yang bertaklit Tapi dia tahu dah ada, dia belajar lah ha, Dia tahu lah nanti dia akan panjang Abbas tu Daripada mana Daripada mana datangnya tiga belas rukun pun Satu persatu nanti dia bahayalah Tak ber ni hati hijau Rukun juga Nanti dah ini. ni Tapi dia belum lagi mestaik Di dalam orang lah, nak jadi mestaik tu dan mustahab ha? nah ha, okey nanti tadi nah ya jadi bah jadi dalam fiqh lain hukum dia dalam tauhid dan akidah dan urusan akhirat itu tapi isu ni apa hukum. Nanti ni bah kebanyakan para ulama akidah ya ha, ulama akidah Tidak ada kaitan dengan, dengan fiqh dari kalangan al-asy'ariyah asy'ariyah ni ulama-ulama yang berpegang pada mazhab asy'ariyah dia digelar ni al-asy'ariyah berpendapat bahawasanya taklid dalam masalah akidah adalah satu yang tercela tercela bahkan ada yang mengatakan iman secara taklid tidak sah ha, iman tak sah taklid putar beriman kepada Allah, ya yeah. apa dia dia, tak tahu tak sah imannya Allah tu wujud, ya yeah. apa dia dia, tak tahu rasa yang mana itu yang kebanyakan para ulama akidah dari kalangan al-Asy'ari berpendapat bahawasanya taklif dalam masa akidah Tak, akidah ni tapi kalau dalam bahasa Melayu uh, apa ni rukuman apa tiga lah pedalet atau tak apa cekal aja ini akidah akidah sebab akidah ni penting kan kenapa tercela kenapa tak sah dia ada rasanya dalam masalah akidah, seseorang yang sudah berakal, balik dan cukup syarat sebagai mukallab Perlu berpegang dengan akidah Islam dengan mengetahui dalil akidah Islam tersebut Sebab Allah bagi dia akal, dan ini dah balik dan cukup syarat sebagai mukallab Maka dia perlu berpegang dengan akidah dengan mengetahui dalil akidah Islam tersebut Apa itu? Jujur orang kajikan akal itu tak pun akal yang Allah bagi kepada manusia yang manusia ni dimuliakan sebaik-baik kita ada ahsanita puim ni sebab Allah bagi akal ni akal ni yang, yang meletakkan kedudukan makhluk ni sebagai manusia paling mulia sebaik-baik kejadian antara, antara seluruh makhluk yang lain habis kalau akal kau tak gunakan untuk berfikir mengenai dalil-dalil atidah apa pun guna ni eh? dan tujuan akal itu sendiri syarikat berkata apa manhaj ataupun setiap sesuatu ciptaan tu ada dia punya apa dia panggil, karakter dia tu sendiri tujuan mata diciptakan untuk melihat, tujuan telinga untuk mendengar akal ni Allah cipta tujuan bukan-bukan tu mengenal Allah tak ada lain lah, bukan Allah, Allah. akal ciptakan untuk tipu orang sana tipu orang sini, ayat sana, ayat sini nak fikir macam ni, nak banyakkan harta, nak tambah duit, bisnes macam mana akal macam-macam boleh guna kan kalau orang kafir diakan gunakan akal untuk kepentingan diri dia lah. Tapi maksud sebenar tu jenis akal tu sendiri sebenarnya kemudian akal ni adalah cerita untuk mengenal Allah. Jadi kalau dia nak kenal Allah dia tak tak ditanya, tapi pada dia tak tahu. Dia tak refusi lah akal ni eh. Dia tak menggunakan akal menurut apa yang sepatutnya di di di di digunakan. Di Faham? Eh? Patut lama betul dah ni satu benda kalau dia dia taklif buta, dia tak pakai akan, nak pakai dalil Dia memang dan setengah hari sampai tak sah mana. Tapi itu bukan maklumat lah, nanti tu Ada iman yang ikhlasannya Ada nanti dia membuat itu adalah hadis itu Terutama siapa iman sebesar zarah keluar daripada Mereka dia akhirnya akan tercela dia Dengan cerita Iman sebesar zarah tu dia tahu Allah tu lah Lain tu tak ada dari lah kita tak tahu Oh, jawab pula terhadap hadis tu nanti ha, dia, dia, dia, menurut mereka dalil celaan tersebut, ha, ni dalil bagi orang mengatakan terceda dan tak salah dalam masalah ala adalah berdasarkan sebahagian ayat Al-Quran yang berbunyi wa idha qila lah ma anza Allah qalu bal natri'u ma alfaina alaihi aba'ana ala kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtarun. Maksudnya Dan apabila dikatakan kepada mereka Ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah Mereka menjawab Tidak Tetapi kami hanya mengikuti Apa yang telah kami dapati Daripada perbuatan nenek moyang kami Apakah mereka akan mengikuti juga Walaupun nenek moyang mereka itu Tidak mengetahui satu apapun Dan tidak mendapat petunjuk Surah Al-Baqarah ayat 70 Maknanya diikut di nenek moyang Nampak daripada taklifuteru ni dia Allah orang wei ikut nenek moyang dia tanpa dalil sebab itu dunia istimbah hukum mengaji tu pelik kenapa dia kata taklif tanpa dalil ni boleh tercela dan pun tidak sah Allahs ni kata la punen kan? dan ikut oyen tak tahu tercela itu dia yang punya dalil siapa dia kebanyakan ulama akidah di kalangan asy'ariyah dalam setiap ayat tersebut, ayat tersebut mengandungi celah terhadap mereka yang bertaklid tanpa dalil Atau bukti khususnya dalam masalah akidah Ini kerana mereka yang bertaklid dalam akidah berarti tidak yakin dengan akidah yang dipegangnya Lalu mampu goyah jika diserang oleh musuh-musuh Itu nak menguat kali hujah dia lah Maknanya kenapa bila orang yang bertaklid tanpa dalil ni Bila datang satu orang Satu orang datang bagi dia dalil Quran Hadis itu moyang Allah beranak dia boleh kata tau macam dia bertaklidlah tanpa dalil datang saudara dia tu bala sohay muslim kata kan nanti tanya jariah tu inallah fis sama dalam surah al-baqarah kata amin tum man sama dia berambati Allah tu ada kat langit dia pun tengok betul juga kata Umar bin al-khattab siap ikut tapi ya itu tercela maknanya dia tak ada darah nak backing dia punya akidah dia kena jumpa satu orang yang goyang dia punya akidah bagi darah Quran hadis sebelah tu habis, dia pun goyang, ikut sebab tu tercela dan tidak sah semangnya. kalau dia dah me meyakini Allah tu berada atas banyak, dalam mazhab kita kafir sebab lagi lah babah tu kan, jisim kan. Allah tu, tangan muka sebagainya dia, pun, dia, dia tak tahu apa dari Allah tu tak ada tangan. Allah ada ke tak ada? Tak ada. Apa dia ada? Tak tahu. Aku oh, tak tahu dia. Eh. Kita dengarlah nak cakap. Dia pun bagi dalil-dalil-dalil. Dali. Aku tak dengar tu. Eh, Itu juga boleh cakap kan. Dia pun percaya kafir. Dalam mazhab kita, cari siapa yang mencisemkan Allah, pukul dia apa? Kafir. Tak sah iman dia. Lah. Nampak tu. Mana penting apa ni? Ni nak bazarnya. Tentang ini Dah dipilih oleh Allah Taala lah datang sini untuk belajar Untuk bertaklim dengan dalil. Jika empat satu persatu ini, segala persoalan tentang masalah kita, insya Allah akan terjawab dalam kitab uli lah. Kalau tak ada yang kurang, saya akan tambah lagi, insya Allah semampunya. Jadi mana kita besok di luar sana jumpa siapa pun kita mantap. Tak goyah pun, bagi lagi-lagi lapor boleh kita dah ada apa kita dan dalil kita sendiri dia panggilah dari resulah yang muslim ke Al-Quran lagi itu semua kita dah, dah ada cara untuk mempertahankan api dah kita bukan serang ni eh, ha tolong ha eh, jamin sekarang. hanya untuk mempertahankan api dah kita yang benar tu je eh. faham kan? Eh? insyaAllah kita kata kita nanti semua insyaAllah kalau tak puas tanya selagi selagi goyang tak puas hati tanya je sampai mantap pergi mana-mana pun pergi Arab Saudi pun jumpa lama-lama dia besar jumpa Dr. Asri pun tak goyang dia pun saudari pun tak goyang buat foto bari bayang. Cakaplah pun weh. Tak cap lah bubuh dalam negara. Aku didenda aku macam ini-ini. Titik. Dia pusing ke mana pun kita dah ada dia, kita punya kesimpulan. Nanti saya kira. Dia mesti cerah sifat tu Semua dia. Ingat eh. Berarti tidak yakin dengan akidah yang dia pegangnya lalu mampu goyang jika diserang oleh musuh-musuh. Faham itu tu maknanya yang dia tak kita pun tak boleh goyang. Dia perlu berdalip Imam Al-Bayjuri 1198 hijrah lahir Meninggal 1277 hijrah Dia ni Syekhul Azhar 1198 1198 lahir 1277 Meninggal hijrah Imam Al-Bayjuri Syekhul Azhar ini penting tuan-tuan nak, nak cinta pada ilmu, kena cinta pada ulama' Cinta pada ulama' kena tahulah dunia tarikh, dunia lahir, duduk kat mana siapa dia, ilmu ni sebegini Sebab sebut tahu kan, ini, siapa pula Iman Bajuri ni ha, Ini betul-betul Tapi kalau Ronaldo, Beckham, dia kenal Warna, kegemaran, minuman kegemaran Semua tahu Haa, itu Azami Syahatul Azhar tu, kan? Universiti Azhar lah. Tapi dia zaman tu lah, zaman ni Zaman sebelum sebelum Turki jatuh lah ah, Kat situ lah zaman tu kan? Turki jatuh Sibu... Sibu sebab, ni Eh ke dekat-dekat 1926, -dekat? hujrah Allah Allah Jadi tak tahulah Imam Al-Bajuri Bula menguatkan pendapat yang mengatakan bahawasanya jika seseorang itu mampu membuat penilaian akal, penelitian akal yakni an-nazar di dalam istilah tauhid yang kena faham an-nazar nazar dalam dalam dalam tauhid berarti memikirkan berfikirlah mengenai dari dalil tapi tentang nazar dan nafiqah lain nazar dan nafiqah ni nak, nak kawin dengan perempuan tu pergi tengok itu nazar jangan-jangan clash lah ni dalam lantau nazar tu berfikir Penelitian hatal itu panggil nazar tapi kalau dalam fiqah nazar ni nak kawin dengan perempuan dulu nak pergi tengok dia itu panggil nazar hukum dia sunnah walaupun berkali-kali tak puhati tengok sekali nak pergi tengok lagi nak pergi tengok lagi boleh dengan syarat ada mahramlah pergi tengok sama dia rasa nak kawin kenal perempuan tu kan nak pasang 2 3 4 pun boleh apalagi yang belum kawin ni kan ada kena pergi nazar sunnah Nabi pun suruh sahabat Nazar tengok muka, tengok kat perlangan tu je boleh sembang, boleh suara tak arat takut dia, ni sengaw ke sembang <laughs> sikit tanya lah punya betul tapi kan ada maharam lah ada mak bapak dia abang dia ke, adik dia ke, pakcik dia ke. Nazar, dalam fikah. Kita dalam tauhid, Nazar berarti penelitian akal namun tidak melakukannya berarti dia seorang yang berdosa Paham? Eh? Dia ada kemampuan untuk nazar, kemampuan untuk buat penilaian akal tapi dia tidak berbuat demikian. Maka dia berdosa. Ha. Apabila dia bertaklid dan dia mampu untuk berfikir, dia tak guna bahawa otak dia itu untuk fikir tentang dalil-dalil tentang Allah tapi dia fikir itu benda lain, dia berdosa. Hukum dia berdosa. Iman dia sah tapi dia berdosa fasik. Eh? namun jika dia seorang tidak mampu melakukannya, maka dia tidak berdosa jika tidak mencari daril atau tidak membuat penelitian akal ataupun nazar Mana dia ni lembab lah, pelotak dia lembab ha, senang cerita lah memang peksa tiap-tiap ini peksa pun sekatus, merah je fail fail fail fail, maknanya setengah orang tahu lah bagi dia lembab, sikit dalam pemikiran dia, tapi semestinya dia kurang, mungkin dia si badan dia tak dia kuat, dia beraduh menang ya. tapi kalau buat ini, dia dan tengok eh. ada orang macam tu. Kalau ada seorang Allah bagi ni otak dia memang tajam, kan? genius tapi lagi, -lagi benda lain serupa serupa apa serupa apa angkat angkat barang pun tak dapat. Adalah Allah seorang bagi bidang fizika, rasmi bukan pergi akal, senang tolong kaya senang bagi miskin eh. lebih -lebih, macam -macam. ni lebih macam-macam. Maksud ni maksudnya kalau Allah tu bagi dia kemampuan untuk berfikir dia tak fikir biasa, tapi kalau dia memang fikir lembap sikit bagi dalil sirah ijmal tentang dalil hujan yang Allah punya pening kan. Eh ke wujud bukti wujudnya Allah wujudnya lah lah wujudnya alam ini kenapa kena alam itu tidak jadi dengan sendirinya perlu kepada pencipta kerana sesuatu yang ya, tu mustahil secara akal terjadi dengan sendirinya apa dia selama-lamanya ni kena 10 kali pun duk eh ha, itu tak tak boleh itu tak ada kan jadi siapa boleh berfikir tu, dia, dia tak boleh tak boleh fikir dosa intima imam bajuri mutakhirin punya kawal pendapat cukup baginya sekadar bertaklit dalam akidah cukuplah. yakin pada Allah beriman, ya, yeah. yakin Allah tu wujud ya, yeah. yakin Allah tu meringat, ya, apa buktinya, tak tahu Allah alam. cukup, itu bagi orang yang tidak berakal, maka bukan rakal, akal dia kurang lembab sikit pendapat inilah yang paling kuat di sisi ulama' alam syairah muta'akhir inilah pendapat ya yang tadi awal-awal tu kan lah umum kan dia kata siapa tak tulit nak lapidah, tercela dan memang tak sah. tapi dia bahagi lagi, imam macam ni dia pecah lagi titik lagi, kalau yang ada akal yang jenis kalau tak tak buat rasa, kalau yang memang lembab tu kalau tak tak tak, tak lah dia dibuka lagi kan dia pecah lagi dan itulah yang paling muta'akhir di petil daripada hasiah al-Bajuri ala jauhar al-tauhid baca lengkap musharah ayat 45 al imam al-Qushairi imam al-Ghazali imam al nablusi ini imam Ghazali lahir 5, 450 Hijrah meninggal 505 Hijrah imam Qushairi pun saya tak ingat tahun dia ni lepas tu sikit imam al nablusi wala wala ni Nama Muhammad Muhammad Tassau eh. Memang ada Kita ada Masyur Risalah bersyariah Imam Ghazali Memang Semua adalah fikah tauhid, Sesawah pun ini Hiyak dan sebagainya Imam An-Nablusi Saya Allah, Allah, Tak familiar ya. Tapi tiga-tiga ni Nampak kaya Imam Tassau lah ha, Ni dinukirkan pula Pendapat-pendapat eh, Muhammad -pendapat, Muhammad Tassau Dan sebagainya Menjelaskan bahawasanya Penelitian akal Bukan syarat sah Keimanan ini lagi langkah Maknanya tak perlu nak fikir-fikirlah Akidah ni Maka iman orang yang bertaklid Dengan akidah Islam Tanpa dalil, tetap sah Haa ini lagi, lagi ringan kau Imam Peshari, Imam Ghazari dengan Imam Al-Uzhi Maknanya dia beriman, beriman, beriman Berputi, Allah tahu. Tetap sah iman dia Ini menurut banyakkan ulama muta'akhirin banyak juga ulama' ikut kautol ni bahkan menurut An-Nablusi rahimahullah ayahnya beliau menegaskan bahawa ijma' para sahabat majmain menerima akidah orang Islam semata-mata bertaklid dengan akidah Islam dari kita ra'iha al-jannah fi syarhil idha'ah al-jannah oleh Imam Abdul Rani An-Nablusi <Coughs> Dia ikut sahabat Zaman sahabat dia tak ada dalil-dalil Dia beriman kepada Allah Titik Dia beriman dia macam gunung Ini masalah pula Dia cerita sejarah tu kan Bila timbulnya zaman-zaman turun ketiga hijrah tu Orang-orang dah mula mempertikaikan Tentang atidah eh. ni Orang-orang yang Yunani, orang-orang yang Dah mula mempersoalkan Tentang dalil-dalil Tentang kunci Allah, sifat Allah semua ni Lepas tu baru lama Buat, buat, buat hukum baru Sebelum tu memang tak klik, memang tak perlu dalil lah. Sahabat pun ada dalil pun. Itu betul. Yang betul lah kena cakap ni. Tapi ni, ni, dia apa penjelasan? Tapi ini dia hoh, dia memandang kepada ke zaman sahabat. Tapi Muhammad bin Mas'ud memandang kepada launa mana? Eh, memandang kepada zaman selepas jadinya konflik dalam Ahli ni Contoh lah bila bila Tunisia sikit, eh, apa keyakinan, kau pun goyah, senget-senget, boleh jadi jadi rasuk. Jadi perlu lalian kan? Itu hujah bagi orang yang mutakhiri dan yang majuri tadi kan? Ini dia cuma just lukir Bila pendapat yang nunggil luk kemudian-kemudian Dia just nak beritahu lah. Dan ini mungkin boleh Mungkin ini menyokong takli Orang yang akan dia kurang lagi lah ni ha, kan? Ini khilaf kan? Atau khilaf kan? Mana satu nak ikut? Yang tadi yang majuri jadi mutakhiri Namun iman orang-orang yang sekadar bertaklid dalam keadaan bahaya Nampak tu? Dia tekan dengan ini Namun iman iman orang yang ber, sekadar bertaklid dalam keadaan bahaya Kerana terdedah kepada tipu daya dan ancaman musuh-musuh Islam yang sentiasa berusaha Untuk meragukan akidah mereka Oleh sebab itulah seorang itu perlu mempunyai dalil dan bukti dalam dirinya Tentang kebenaran akidah Islam yang dia anuti agar dapat menetapkan keimanan ketika berhadapan dengan ancaman akidah dari musuh-musuh Islam baik di dalam dan di luar nah, sekarang kita ada musuh dalam muslim orang kita sendiri mempersuatkan akidah kita dan korang datang kebanyakan lah lah, lah. yang datang lah, lah. diserang oleh musuh-musuh di dalam muslim betul? nak belajar tadi kan maknanya pengarah kitab ni dia jawab baliklah kepada kawal-kawal Manggazari tu ni maknanya perlu dah ya? ni sebab kita ada musuh sekarang mungkin Manggazari tak ada musuh kan jadi tak perlu kan haa boleh ada pun dalam masalah suruh apa tu suruh dan masalah fethiyah kurang ni fekah fik maka taklit kepada Imam Mazhab yang empat iaitu Imam Abu Hanifah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal adalah dibenarkan bahkan ditekankan kepentingannya bagi orang-orang awam yang tidak mampu beristihad kerana tidak menguasai ilmu-ilmu alat untuk beristihad kerana ianya tidak melibatkan masalah-masalah akhidah kalau fikah tak ber taklit tapi kalau nak, nak lebih lagi, apa kata? Bajar jadi muntabek, jadi Mokaldit yang ada dalil, yang faham eh. Sebab ini pun kadang-kadang kita kena serangat eh Bunut Apa dalil? Tak soal? Kita ada dalil ni eh. Kita buat tanah peka Tapi dari segi hukum, kalau tak tahu dalil pun Okey, sah, tak dosa Tapi dalam akidah, dosa Kalau, mampu fikir Ada kepentingan berpegang kepada dalil-dalil dalam akidah Adalah sesuai dengan kemampuan dan keupayaan seorang Tengok kemampuan Seringkas-ringkas dalil dalam masalah akidah Adalah dengan memahami bahawasanya Bahawasanya seluruh alam ini yang tersergam indah Lagi sistematik ini Pasti ada yang menciptakannya Maka Tuhan yang menciptakan alam ni Inilah Allah Itu dipanggil panggil secara ijmani Secara umum Sekuang-kuangnya Ada satu jawapan lah yang umum Kenapa Wujudnya Allah itu Kenapa wujudnya alam ni boleh fikir ke tersakat tu jugalah Tak perlu nak menggalak kan At least Misalnya satu bilik berjalan di lautan, Tengok ada tapak rimau Itu dah menunjukkan bahawa Mesti ada gimau main dulu di situ Betul? Itu juga alam ni Adanya alam ni, Mesti ada yang cipta kan Tak mungkin jadi dengan sendiri dah, Di mula pada dah bahagian Sekurang-kurangnya dia tahu Kalau tanya apa dalilnya wujudnya Allah Tak tahu untuk dia jahil sangat lah kan Kalau dia berakal maknanya dia berser Dia tak fikir Jadi kewujudan makhluk-makhluk adalah dalil atau bukti kewujudan Allah Ia seperti mana kefahaman seorang Arab Badawi ketika berkata Contoh ha, Kesan tapak kaki di atas panang pasir menunjukkan ada orang yang telah melalui jalan tersebut Satu Kemudian Kesan najis punta pada tanah menunjukkan punta pernah tiba di kawasan tersebut Bagaimana pula alam ini seluruhnya dengan keindahannya serta keagungannya Tidak menunjukkan kepada wujudnya Tuhan yang maha mencipta Faham kan? Right? Faham right, no? Tak faham tu no. Kurangan kedua jadi lah dalil nafli yang ringkas ini turut dibentangkan dalam Al-Quran seperti dalam firman Allah swt. Afalayun <ter> zuruna <Twist> ilal ibli kafah ibli kafah kulihat wa ilasama kafah rofi'an wa ilasibalik kafah musibat. Turut. Ada tak tahu kan? Maksudnya. Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana bagaimana ia diciptakan? Ayat 17 Dan langit bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? Jadi Allah tanya kan? Kenapa dia orang tak tengok unta-unta tu? Kenapa dia orang tak memikirkan tentang kejadian-kejadian unta tu? Kenapa dia orang banyak ayat dalam Quran ni? Ha'fallah tatazakarun, ha'fallah tatafakarun, ha'fallah ta'abtilun Afalah tasmaun, ma'un Allah tanya kenapalah kau tak fikir kenapalah, kenapalah dia orang tu tak rupa Berfikir bertafakur Melihat kejadian Allah Macam-macam Jadi Allah suruh kita Gunakan akal kita tu untuk kenal dia Dan memang itulah tujuan maksud akal tu sendiri Diciptakan Itu dalil dia Dalil yang rengkat tersebut sudah cukup bagi orang-orang awam dalam menjadikan mereka beriman kepada Allah melalui dalil sama ada akli maupun nakli faham kan? Right? akli-akli ini famous dalam tawin mesti kena faham kan? Right? akli akal secara akal lah secara logik nakli secara nukil Quran Hadis mereka yang lemah ataupun tidak ada kemampuan dalam membuat penilaian akal secara mendalam maka tidak digalakkan mendalami pembahasan-pembahasan ilmu kalam. Ah. Ha. sebagaimana menurut Imam Al-Ghazali, Imam Al-Sama'ani dan sebagainya. Jangan pula orang yang dia, dia tahu diri lemah dia pula, cuba pula cuba-cuba juga kan berdebat dengan saudara kita tu. Dia pun kaji ilmu kalam dah lagi dia sini bersesat. Dia kalau membahas ilmu kalam sering mendalam Baca kitab-kitab Tauhid yang tinggi-tinggi macam Hasyah Dasuki ataupun Jatuh Fatul Murid Penang kepada dia Tapi nampak kat situ siapa yang sanggup buat benda tu Hebat kan kan eh? Sebab dalam ilmu-ilmu yang paling dahsyat kepada dia yang Tauhid eh? ni Siapa yang mendalam Tauhid eh? Dia akan, dia tahulah, dia nampaklah sejumlah sebab memang Sampai Imam Ghazali sendiri larang benda ni Sebab takut boleh tersesat Takut Tersesat dah terlalu mendalam sangat mem mem Membahas sebab Allah ni, Sebab Allah Takut-takut boleh tersesat ni. Tapi Alhamdulillah Sekarang dah ada Imam Ulama Yang yang pro kelambab ni dah ada Jadi cuma ikut je lah Contoh je Imam Fakharul Al-Razi Imam Sanusi um, Juri sendiri itu kalau kita ikut, kita kalau mendalami tauhid, Ya Allah Pening kepada dia punya istilah-istilah istilah dia Dia punya ni Tapi lepas tu <susur> Dia rasa dia Jumpa lah daripun kan Tak goyah pun kan <susur> Dia pelan-pelan insyaAllah -pelan. kita selesa Kita minta Allah pun yang sanggup lagi nak belajar mendalam menggalam sikit lagi <susur> insyaAllah Ma'ruf Tauhid Imam Al-Batilani dia wafat tahun 143 Hijrah. Berkata dalam buku beliau Al-Insaf. Imam Batilani ni dia zaman seperti Imam Syari. Di antara pengikut Asy'ari yang memperjuangkan akidah Asy'ari dan dia tambah-tambah lagi dalam akidah Asy'ari dengan pembahasan-pembahasan yang lebih meluas dalam mazhab Syari ni. Jadi orang kata dia nembus tajdid ajaran yang yang ke kelima mujadid kurun kelima Imam Al-Bakilani kenal? syukur lagi kenal, syukur Imam Al-Bakilani, dia dia lah pula kitab dia baca, dia banyak bahas tentang apa tu jirim, a'wak, jisim, apa-apa ada -apa. lagi pening siapa nak buat Master dalam Suluddin, Prof. Dr. yang Suluddin, insyaallah lah, akan jumpa dan akan nak kaji lah dengan, dengan kitab ni. Imam Al-Baqilani. Pakat 3 Hijrah meninggal. Dia kata dalam kitab tauhid kepada Allah Subhanahuwataala itu adalah pengakuan bahawasanya Allah itu wujud secara pasti maknanya kita bertauhid kepada Allah itu adalah kita mengaku bahawasanya Allah itu wujud secara pasti dialah Tuhan yang maha Esa, maha tunggal lagi satu-satunya Tuhan yang berhak disembah tiada yang menyerupainya dia berkata lagi dan tiada yang berhak disembah melainkan Allah itu inti dia inti sari pati, tauhid menurut Imam Al-Baqidah Imam Al-Iz ataupun az Al bin Abdil Salam lahir 577 Hijrah wafat 660 Hijrah Ini mustahil kan? Mazhab Syafi'i baru jadi mustahil. Berkata setelah menjelaskan 20 sifat ketuhanan nah nama itu tahu dulu dah ada sebelum tu. Sesungguhnya ketuhanan itu hanyalah hanya sesungguhnya ketuhanan itu hanya kepada tuhan yang berhak disembah tiada yang berhak disembah melainkan tuhan yang bersifat dengan sifat-sifat yang telah disebutkan dalam kurung 20 sifat wajib sebut dalam kita al aqaid oleh imam izdi abisalem sebabnya betul sifat 20 macam mana boleh jadi 20 kenapa wajib ke baca sebut 20 kenapa 20 dia tak tak 30 tak 40 tak kita nampak insyaAllah satu persetujuan sampai dia punya tempat dia memilih kita tak nak skip-skip kan? dah banyak sangat dikelan ni teruskan kita ni ya insyaAllah setakat tu ada nak tanya? setakat tu ada soalan? muslimat ni biasalah kalau ada soalan nak tanya kat sini pun boleh nak tanya kat dalam tu pun boleh nak sms ke apa, -apa yang betul jadi saya lebih suka jawab di sini Segonok, senang, faham Kita kat dalam lupa ayah sikit Nak Sekarang ada-ada Faham kan Kita sedang membahas tentang Hukum-hukum dan taklik Dah habis lah. Sekarang masuk pula Mafhum Tauhid, apa tu Tauhid Sekarang masuk pula Pembawa pembahasan tauhid amali tauhid menurut alhamdulillah ini tak tahu kan dari teori awt dalil ni eh? teori je aw dalil kan, amin tu mami sama Allah fitrah sama Allah fitwa atau arahman al ala asistawa jadi kalau main dengan azannya ini dia dah tahu Tauhid pun betul tak betul Oh hebat eh Tauhid eh Suruddin eh Apa, PhD eh? Kita tengok Serah amali, serah praktikal Tauhid Menurut Imam Arsalan Dalam risalah Tauhid beliau Imam Arsalan 470 Hijrah Dia lahir 550 Hijrah dia meninggal Dia ini menggabungkan Tauhid dengan Tauhid Kitab dia ada Numpis dia Tapi Allah orang hebat ni dia panggil dia Allah bagi dia hikmah ataupun macam, -macam Nabi kan jawami Mi'ul Al-Kalim cakap pengkas dia itu maknanya dia padat, tepat, mendalam tak Tahu Tauhid ni masalah ni kecil tapi kat ke dalam tu ya Allah nanti kita insyaAllah kita panggil Syairahimudin aja Salah saya ada planning nak panggil Syairahimudin ke ataupun pengalang kita ni eh? ni Azim Mughlih kan, kita cakap dengan dan juga ni yang guru dia guru saya juga, yang guru adalah Al-Murabi Syekh Al-Mundir sekarang kita setuju, dia pun setuju, kita panggil dia datang sini, boleh? dah lah, waktu malam kita pergi makan nasi Arab dekat apa apa? Arab Syah, kat mana tu? setuju? makan boleh aja. macam tak tu lah suka tanya ni kita kelahan sekejap, nak eh Kita kelahan sekejap Macam? Yang semula tu apa? Ajak muslimah sekali Ada hasil tempat Itu dia semangat tu Apalagi yang belum kahwin kan ada peluang abang ni Saya lah Tak ada kahwin kan? Dia tak kena bergubut kan? Macam Ada resyut? Saya malam minggu ada pengajian, tapi, tapi kalau nak buat saya beja Saya boleh beja dengan sebelum itu, mungkin saya tunduk pengajian mengajar ya ahad kan Kadang-kadang saya belajar juga dengan dia orang-orang di program Kita tunduk pengajian, saya tunduk pengajian dengan orang tu. ahad malam Jadi kena set, keluar lah begitu Set Nantar yang komen terakhir, makan apa okey Yang mana yang duduk jauh-jauh tu boleh menaik dengan saya, tak apa mana? Siapa yang masuk tu kata tak ada kat sini? Ustaz belum lah Haa, dia, dia, dia SMS saya, di telefon saya semalam dia kata Suruh Ustaz tanya waktu pengajian nanti Buat cerita Bila nak buat? Pergi makan Setuju Setuju tak setuju? Setuju Setuju? Bila? Malam minggu kan? Minggu kan? Sama ahal tu setuju kan? Ini okey sikit Haa? Malam markas lagi dah macam-macamlah. Kita itu bukan bukan. Buka. Tapi muslimat sini dengan bayi awal tu. Kau kem semalam ya. Kalau saya tak, tak, <laughs> tak syoklah. Tak ada punyeri ma. ya. Malam. Mak saya saya share makan masa lah. Sampai pukul malam maaf tak saya takde beritahu kepada rasyia dia bicara rasyia macam ada sure. transport masing-masing ada saya boleh transport tu saya boleh buat lagi yang jajuh salah saya buat yang duduk 2 KL selama ni 3,4 orang ni perempuan tak ada yang perempuan orang bunil ni dan saya tak tahulah tentang urus transport macam mana kalau yang pergi perempuan tak tahulah macam eh. mungkin setiap dulu ada ada ada ada tapi yang disini dua orang setuju Makan saya? Saya minta tu? Putus lah Saya ikut je puan tuan saya Mungkin, mungkin bukan malam ni lah Mungkin minggu depan ke atau minggu tu lagi ke Bincang tu tempat kat mana Setiap mana-setiap mana, -setiap mana ke. ke dia nak sponsor kat sini sendiri ke Atau Makan ustaz yang nak sponsor ke oh Boleh <laughs> Sponsor ustaz Ha Ada so sekarang ke tak Nanti nak kat dalam dunia ni orang ni Ha? bayar dulu kumpulkan dulu duit prestasi baru tak ni tempat dan masa ni bila set tempat bila, masa bila. sebab saya perlu dia nak deal lah sebab saya nak set dengan family tu bila saya boleh cancel benda tak terancang pergi bukit itulah kita kita kena set lah Minta maaf orang yang muslimat Kita sekarang memang macam membuat Luar Tauhid Tak, soalan ni sekarang kita nak confirm kan Nak confirm tempat tarikh buat Ustaz Semalam minggu dah mengajar So kalau kita planning awal kita Mungkin boleh pergi dengan family sana Tujuan saya nak tahu dia punya tarikh Bila sebab saya nak confirm dengan tempat Yang saya mengajar family saya ajar Malam minggu dulu Supaya dituduh ke hari Ahad Ke hari yang lain lah Haa?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 tak ada ha? masalah 9. Itu saya kena cek Tak apa, itu bila-bila kita belajar dah Sebab 9. itu masih bila -bila tengah buat awal-awal ni, di background Masalah awal Sembilan bulan Itu 9. saya jangan nak jawab Haa, bila? Minggu depan, Sembilan ha, bulan tak? Minggu depan? 9. Minggu depan, kalau malam malam minggu, Sembilan Mei bulan Kalau tak rasa tengoklah. yang tak ada ini dia tak wajib lah, nak natang-matang lah apa yang rasa nak makan sesama tak sunah, tak matuk dia punya motif dia maksud dia pun nak apa merahpatkan lagi si Datuk Rahim lah iya kak? cik jodoh cik, cik. <todoh> cik jodoh dia <todoh> kak? ni macam ada hint ustad dia yang ni minggu baik, setuju? Saya sedap buat benda-benda ni semua Lepas Isyak je ya. Terus terang lah Sebab dia free dengan, dah Semayang pun dah habis semua Lepas tu nak makan Nak sembang sampai Warburn Jadi kalau makan maghrib Dia nak kena fikir Isyak pula Semayang ke mana Terang kabur Jadi kita tinggal Masbur lah ada. Makan pun tak Tak tak, tak semua no? Lepas asal Saya kena maaf lah, Saya tak boleh makan lah. Kita dah lebih Isyak Isyak lah. Tapi bila dah isyak tu Siapa ya. ha, nak balik awal, balik awal lah. Siapa nak duduk lagi, duduk lah Restoran tu tak perlu ya. ha? Yang bantuan. penting Macam kan? masing-masing semayang lah isyak Dekat mana pun yang di dia nak semayang, lagi markas tu Semayang-masing dengan bayar dulu, dia. lepas tu Yang lagi, lagi makan lah, yang lagi jumpa ya, ke lah Dekat situ, ya, datang ya, tak sentak pun tak apa Yang penting kita set dah Dari jam sekian sampai jam sekian silakan makan kat situ jadi yang, yang ada hal pun datang lambat ke mana jom pergi mana markas ke apa ke lepas ni semayang ni semayang semayang-semayang semayang-semayang <tuk> ya. ataupun yang state nak pergi ke macam-macam lah maknanya aa, mungkin pergi sendiri mungkin pergi Pula -pula. ada yang nak pergi kumpulan, ada nak pergi sini. tapi mesti nak tolong jangan sampai kena pukau ke tu kes tu kena pukau kena apa, kena juri kena rompak ke tu masalah nanti ni dia ni nanti saya suruh Abdul Allah uruskan aku dia ada wife dia kan ikut wife tu boleh jas ke macam mana dekat sini ada yang ada wife yang boleh uruskan Pak muslimat tu sedangkan Abdul Allah dia, dia tak, nak sewa van ke apa tu bahaya tu orang kan ya? tak ada mahram tak boleh tak ada mahram kecami dia. Nama dia Syafirin ni, perempuan tidak boleh keluar dari rumah. Dia wala kisah. Ya ngat. Ha, betul tak? Ingat baik. Setuju. Sisa habis kesinian. Biasa bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wirid doa 99 jepul jelah. Jalanan ke mana-mana? Balik orang ni macam ni selotok selotok nak lain mungkin nak pilih yang grand ni ke apa ke apa apa nama ni rausha rausha dia kan kau bandar tu di mahlak di sana kan yang dah daun dapat tempat tempatkan dalam damai. Ha jalan masuk masuk dalam dia ada rumah-rumah Siang tengah hari kan? Ya. Itu nanti yang siang insya-Allah saya ada niat nak buat lah nak pergi kau makan jamu sikit. Itu insya-Allah. Balik sini ya tak bagaimana pun. Sebelum haji itu kita makan sikit berapa apa mesti ya. Rani governor. Itu so, kebetulan saya kawin rumah itu kan? Amin <laughs> oh, Amin Apabila tak ini pun kita buat, ya? 4 jam Siang macamalah itu kita buat kat sini betul, saya betul, ada betul. niat lah tapi cuma pulang ada waktu lagi InsyaAllah kita akan buat lah Itu kat sini saja kita buat, kita makan-makan Ustaz, sebenarnya restoran 24 makan. jam tak? Ha, ini yang nak makan kat luar lah punak-punaknya so, Nak berdating lah sama-sama adik <tuk> adik apa adik pilih nilah tak jumpa sama sembang apa mungkin nak sembah hal dunia sikit dalam dalam tak boleh kan dalam masjid ah ha, kat luar tu mungkin nak lah boleh sembang-sembang sikit kan babak dah ya, cuba belum tapi ya. tu kadang-kadang tu depu tak tahu apa nilah baik setuju ke setuju sementara lah bila ada perubahan nanti mungkin ke okay, dah setuju tu. Tu, setuju ada yang Ada yang tak boleh pergi minggu depan? depan ada yang tak boleh pergi eh, Ada yang tak boleh pergi minggu depan? Haa Haa ha. Ada hal ha? Kahwin? Oh, oh Boleh bantu ni eh. Kahwin ke empat? <laughs> <laughs> <laughs> Sedara kahwin, malam kan tu tu? Satu ahad Satu ahad Kalau malam akad ni kan okay. Tak apalah tak nak pergi nak tak berlaku kan? kan tak berlaku kan? makan saja, ni orang ni nak sembah balik ke masa berisya lah berisya sampai isya sampai nak balik awal, balik awal yang yang mana yang patut balik awal balik awal lah kita beri ya, maksimum pun ya, yang nak duduk sampai pagi tu lah, tapi saya tu pun paling-paling 12 tu balik Pak ahad tu kan program ni ni Baik syak kita pergi Sampai 11, 12 Kita tengoklah Tadi yang punya suara tu pun kan Halau lah ni korang dah duduk 3 jam it, Makan sepinggah ni 4 jam lah Tapi kan orang ni nak datang lah duduk 3 jam itu order sepinggah ni Order setiap sejam order sepinggah Tempat dia ruang kan? Besar? Tempat dia besar cukup. kok Kalau orang pergi Dia tak Oh dia Dia Result ha. lah Itu Ustazullah sahur Segala kali lah Puan-puan, ke depan Pak Transport Panat-panat lah kawan, yang mana yang saya offer lah Dekat Ropo yang kalau Lodok jauh jawa ni Saya pergi menengah saya Yang Kuantan, Taiping, Poh Berak, Johor Boleh lah, 4 orang <tuh> Yang Dukes Bangun ni ada transport kot Eh Kepala siapa ni Ha, siapa yang ada transport Boleh buat kereta lebih, boleh lah Menang-menang lah eh, Jaz ha. ni dah jadi macam Dah boleh kenal lah Saya banyak lagi sebenarnya nak suruh korang buat Kemudian tapi pelan-pelan lah sikit Saya suka lah Kalau nak korang datang semua berkaya Wah, korang suka lah Eh, pelan-pelan kayu lah Yang tak yang tak ada tu pakai lah Yang tak ada tu, tak payah <laughs> tak boleh apa perasaan sendiri beli tu kan tapi kalau siapa yang ada tu bagus lah letak pakai juban, pakai jubah. Tak takpe kalau-kalau nak pakai pun bawa je, kita sampai dah ni setangat you pakai Okey, susahanan lah saya galangkan saya tak pakai juban saya pun tak nak pakai juban saya, saya rasa macam pakai juban tu jadi macam buzuk, usaw, lama usaw pula kan dia tak nombor sikit je Ah. Ha? Sapa dekat apa ni? Belara saya mengaji tu Kita kelas final panelia tu. Waktu subjek Bukhari satu dia wajib pakai seluar. Wajib pakai seluar. Mengelut sajalah dia nak, dia Bukhari bagi mangga Wajib pakai seluar. Tak pakai memang kena halau. balik ambil pakai dia. Jadi dia awal tak setembaiklah tak tiba. Pak tu moge dulu eh lu pakai. Ambil je buka. Baik, nampaknya staf sikit dia lain nanti. dia lebih nanti Satina akan lebih kan majlis ni majlis ilmu ni majlis yang boleh kemuri kerumunan ni para mak tu kan. Memang kalau ini istimewa bagi tu memang gembira kan. Inilah apa golongan malaikat Rahmah walail semua tu Alhamdulillah Allah Mahindah datang ke sakinah, malaikat beliau-beliau ni tak nampak ni, baik Tapi orang pun kalau dapat dressing macam malaikat ni, dressing yang bagus lah Senang lah, ni adalah amali kan Saya seronok tengok lah Lepas tu buka lah, habis-habis macam macam tu, saya datang pakai pas Tapi sebenarnya, pakai dua-dua empat Saya nak kata-kata, habis macam dating awal tu Start dating lah azab. Amok eh? Dia tre ni dia pernah kotak ni dia elect class Bismillahirrahmanirrahim pembahasan Daud Amali. Menurut Imam Arsalan dalam risalah tauhid beliau, setiap detik pada kamu, setiap daripada diri kamu adalah syirik yang tersembunyi. Jika rasa diri wujud tanpa bergantung kepada Allah Syirik khafi dia panggil ataupun syirik majazi Dia ada 6 pembagian syirik nanti balik lebih di <coughs> Maksud dia Selagi kita rasa diri kita ni wujud dan tidak bergantung kepada Allah Berarti itulah ciri-ciri kesyirikan dalam diri kita tu sebab apa? sebab mutlak yang yang hakiki wujud hanya Allah yang wujud secara hakiki hanya Allah kita ni tak wujud sebenarnya, kita diwujudkan maknanya wujud kita ni wujud zamani ataupun wujud nisbi, bukan wujud hakiki apa tu Ustaz? ayah tak apa nanti wujud secara hakiki adalah selapa Contoh 10 juta tahun yang lalu Allah wujud tahu je 100 juta tahun yang lalu 100 ribu juta milion-bilion tahun yang lalu Allah tu wujud bila bidaya Wujud luhu pilihan bidaya Walau nihayah Sejuta tahun lagi akan datang 100 ribu juta tahun Bilihan-bilihan akan datang Tetap wujud bila Nihara Itu wujud hadithi Kita 10 juta tahun yang ada wujud 100 tahun Nabi pun ada, ada? Kita tak wujud Saya dah sebenarnya kita diwujudkan oleh Allah Jadi apa kita rasa kita ni wujud? Kita tidak bergantung kepada Allah Tanpa bergantung kepada Allah Maksudnya ada syirik kat situ ada syirik. Masih ada syirik kat situ Syirik khafi lah Syirik majazi Bukan syirik jali syirik jali ni yang sembah terpekong iaitu syirik tu mensyirikan Allah maknanya mendorakan Allah mensyarikatkan Allah itu syirik secara terang-terang ada bagi syirik jali syirik khawfi ni tu lah dia rasa dia masih wujud ini tasawuf kan ini tasawuf ingat ini tasawuf-tasawuf siapa tak paham dia bening kan maknanya dia masih rasa lagi diri dia wujud tanpa bergantung kepada Allah berarti masih ada syirik yang tersembunyi tidak akan terzahir dalam diri kamu Tauhid kamu kepada Allah Melainkan setelah kamu keluar daripada diri kamu sendiri Iaitu dengan merasai wujud diri kamu adalah daripada Allah Faham? Tak salah memang pula Tauhid ataupun PhD Tidak akan terzahir dalam diri kamu Tauhid kepada Allah Maksudnya selagi kita ada rasa diri kita ni wujud berarti tidak akan ada tauhid dalam diri kita Tauhid ni satu ni pula ada dua kalau kita masa kita ni pun wujud berarti kita nak kata pula Allah pun wujud ya, ibu, syirikat lah, punya syarikat lah Allah wujud, kita wujud kita ada tak wujud secara hakiki jadi sama lagi melainkan setelah kamu keluar daripada diri kamu sendiri So, macam mana keluar dari kamu ni Zat maknanya iaitu dengan merasai wujud diri kamu adalah daripada Allah aku ni diwujudkan oleh Allah itu merasa aku ni tak wujud tapi diwujudkan oleh Allah, bila-bila masa saja Allah kendaki aku ni boleh lenyap bila-bila masa saja Allah akan laki, aku ni boleh dilenyapkan begitu saja. sebelum tu pun tak wujud diwujudkan dan lepas ni akan wujud pun belum tentu lagi bila-bila masa sahaja kalau Allah nak lenyapkan lenyap terus lenyap jutuh saja. Wah jadi tak dapat lah kita ni sebenarnya rasa tak dapat hujud tu hanya Allah itu yang sampai tahap an-Allah, an-Allah, al jadi Allah orang secara Zohir akan tengok dia mengaku jadi Allah khafir ni secara fiqah secara isyarat memang ada macam hukum ni tetapi kalau dia dalam keadaan istirah istirah ni fana tenggelam dalam kenal kepada dalam marifat kepada Allah maknanya dia maknanya dia tak hujung maknanya yang hujung ni adalah bukan Allah infial daripada af'al daripada sifat daripada Allah panjang ini. seluruh makhluk ciptaan Allah termasuklah manusia itu merupakan infial daripada af'al Allah yang lahir daripada sifat Allah yang termaktub pada zat Allah nanti kita bahas-bahas saya cerita dahulu sikit kot betul infial sepatulah dia mengasakan Wujudnya dirinya, tak wujud pun Allah lah sebenarnya, sebenarnya Allah, semua ni Allah lah sebenarnya Semua ni adalah tajalli ataupun mazhar bagi sifat-sifat Allah Semua yang wujud ni adalah mazhar ataupun tajalli Majlah bagi sifat-sifat Allah Sebab tu bila orang yang dah sampai tahap harifat dia tengok apa benda dia buat Allah Allah tidak di diri sendiri pun dia tengok Nampak Allah, kita jadi Ala Allah, Ala Allah Faham kan? Tapi tak boleh lah, gua jadi biji Bulu, Allah Ala Allah Kerana masa Ikut syariat, ada mancur Faham kan? Itu tahap tinggi dah Kenal Allah dah sampai Tahap tinggi Insya Allah, insya Allah semua kan rasa Kalau betul-betul ta'wah lebih sikit Setiap kali kamu ikhlas Melakukan sesuatu kerana Allah Akan tersingkat untukmu bahawasanya Yang wujud secara hakiki Dan maha berkuasa secara mutlak Di sebalik alam ini Adalah dia, ini yani Allah Bukan kamu Yang melakukan segalanya menurut kamu Tetapi semuanya mengikut kehendak Allah Jadi semua yang berlaku Semua daripada Allah di depan Bapa Kudrat. Maka dengan seterusnya kamu akan meminta ampun kepadanya daripada rasa wujud diri kamu yang jauh daripada Allah. Selagi tak rasa Diri ni tak wujud, yang wujud hanya Allah. Selagi itu kita kena Bertaubat Pak. Itu golongan Sufi niat tauhid. Macam? Tidak. Tahu? Tak wala. Saya okay. pun kalau boleh tahu kenapa dia tasawuf ni dia punya tauhid dia lain dia punya pemahaman dia dalam mengenal Allah ni dia lain dia punya dia, dia proses zaub rasa dia tak punya teori tegang macam mana pun ha. dia rasa dalam cuman anak nak cakap orang Allah Allah. Allah Allah Allah pergi dalam hati orang-orang ni dia, dia, dia rasa satu macam dia kenal Allah tu lain daripada orang lain InsyaAllah semua akan sampai lah tahap tu kalau dia betul-betul berusaha dekat arah tu Sebab dia tak sibuk dengan khilaf seni danu tu danu ni bertengkab dia tak sibuk dia Keras hanya nak kenal Allah saja. dapat tak? jumpa orang cerita usaha Allah rumah tu rumah baik kau pun sampai? pun ha? sampai? Tak perasan Paham lah eh? InsyaAllah pelan-pelan dia Teruskan Saya pun sedang mencari Nak lebih faham nanti Kita jemput Syairah Mudin Dia pakar buat Saya jemput dia baru saya Mula sikit-sikit Paham-paham Sebelum ni saya baca juga buku kutusau ni Pembeli Sasaulikah, sama boleh samanya saya nak kenal Allah juga nak tawheed juga cuma cara dia berbeza sikit cara dia ni lain macam lah cara dia melalui sawl melalui macam mana nak cakap juara ni pun tak jalan sawl so, so, rasa kenal Allah je Allah, pelan-pelan saya -pelan, Setiap kali kamu mentauhidkan Allah Maka akan terzahir bagimu segala syirik tersebut untuk dijauhi Maknanya semakin kita nak mentauhidkan Allah Maka semakin hilanglah satu demi satu syirik daripada dalam hati kita Tak yakin dengan makanan menyangkat Tak yakin dengan air menghilangkan dahaga. Tak yakin dengan ubat yang menyembuhkan Tak yakin mutlak dengan kuasa Allah Umur oh, berlaku dengan kuasa Allah Atidah, yakin Jangan pula dari dia belajar, dia, dia tak payah makan, dia tak payah ubat Macam tu tak payah kerja tak payah. Itu pening Orang yang tak faham Dalam hati Atidah, keyakinan Dia cakap nak makan ubat pun kan? tak ni buat perubahan ni Allah tak ada bagi sembuh sembuh Allah tak ada bagi sembuh tak sembuh tapi makan ubat bismillah syariat ibadah bila sembuh, Allah yang sembuh wei kan? ni tak tauhid tak ada sakit makan ubat baik tu buat tu power tu syirik itu syirik kafir itu syirik itu yang nak buang dari diri kita tu bukan, kita contoh je ubat tu ini bukan sahaja ubat, segala-galanya yang berlaku dalam kehidupan setiap saat yang berlaku dalam kehidupan kita, semua daripada Allah masalah sakit, sihat, kenyang kaya, miskin ada masalah, ada macam-macam lah, semua yang berlaku semua daripada Allah, sikit pun dia tak ada rasa benda itu berlaku dengan selain Allah rasa ya, tingkat siapa dia rasa itu oh ya Allah Allah Bismillah, cat mawain berpeluh. Hati akan jadi tenang, sebenang tenangnya. Allah sini yang kata, yang Allah tu, dapat Allah dalam dalam dalam sebelah jalan Allah tu banyak, dengar betul. Listen properly. Jangan yes. dengan, dengar betul. Allah, dengar betul. Rizikrillah, tatmainan kuruh Hanya-hanya dengan mengingatkan Allah Hati akan jadi tenang Mau di sini apa yang dia cari? Ketenangan lah betul Yang dia pergi kerja sampai 24 jam Kerja, kau kompili besar-besar Invest, bicarakan juta Nak apa? Nak pun Nak ketenangan hidup lah Tapi orang tak kata pun Hanya hanya-sanya dengan ingati Allah Hati akan jadi senang Hati dah senang ya. nah, Tak lah masalah Apa pun sakit, sihat, miskin, kaya Masalah Itu Masalah ni, masalah isteri, masalah dengan rumah tangga Masalah dengan pejabat, masalah dengan kawan Apa saja Datang dengan dia Alah, bizikirillah Kita terayang turun Dari Allah lah hati dia Tenang hidup dia cara istilah tauhid next ya, apabila kamu mentaati kepada Allah akan terzahirlah bagi kamu segala syirik tersebut untuk dijauhi. Maka dengan demikian akan bertambahlah tauhid dan keimanan pada setiap masa dan waktu tambah bertambah bertambah yakin iman dan rindu kepada Allah, cinta kepada Allah bertambah, bertambah, bertambah. He <tum> Tak nak cakap macam mana Baca lah kisah-kisah para-para wali kan? Junaid Abad Ali Zulun Mizri Sahal Tustari Haris Al-Muhasibi Ramai lagi wali bayi Allah ni kan Baca kehidupan dia orang Baca ungkapan-ungkapan mukaan dia orang Bila menceritakan, menceritakan tentang Allah oh satu ruang masalah orang layan apa cari jodoh dekat orang. tu nak kenal Allah <laughs> baca. Baca. Dia ada banyak kisah kisah para wali ni. Macam mana dia ruang menyambungan dengan Allah tu kan? Tu ya Allah. Nabi-nabi dan sahabat termasuklah tu. Para, para nabi dan sahabat. Cuma para wali ni dia khusus sikit. Para wali ni dia khusus sikit sebab nabi sahabat ni dia lebih umum. Contoh dia umum rezeki bukan dari segi hanya pada hubungan dengan Allah sahaja dari segi mu'amalah, ibadah, mu'asyarat semua, banyak tapi kalau wali-wali Allah ni, kalau kita baca kisah dia, dia fokus dekat cara dia menerjemahkan pengalaman hidup dia dalam mengenal Allah baca lah jangan pedulilah dalam dia orang kata, dia orang babi yang paling anti dia orang tersawal, oh, wali-wali, kerama ni dia orang kata syirik, haram Nampak sangat dia nak menghalang kita daripada nak menuju kepada Allah tu Tampak sangat <coughs> memang Yahudi Nasrani punya Apa dia panggil? Pemak kandah lah dia orang Tasawuf ni mula-mula sekali kena buat. Lepas tu minta, dia minta miyak sendiri Dia Tasawuf ni kita haram syirik bidang sebagainya Tak tahu orang Tasawuf ni lah yang kenal Allah yang sebenar-benarnya Apa sekali yang tu dekat tu dia betul gaduh kan dari tu dari Allah langit Allah zat Allah berado berado tak kenal Allah. Kalau kena apa? Belum dengan betul pun Allah tu ada tangan dari tangan ke jisim ke dulu ke langit ni ke bagaimana? Bukan dia boleh bawa ke Allah menghayati betul-betul disebut nama Allah tu je berketar hati. Memang yang tahajud tu boleh pun ber beranak berado surakat tak sejemur baca Quran rasa seronok. Ada? Siapa yang tahu tu? boleh capai tahap tu baca Quran tu macam baca surat cinta daripada kasih yang paling disayangi lah kalau boleh nak 24 jam baca Quran. saya nombor Osman mati pun dengan baca koran kenapa pun dia punya koran dia apa? amalan lain sebusu ada orang suka semayang dia baca ada orang tu suka macam koran ada orang tu suka tu ada orang tu suka dia apa ni uh, apa lagi semualah yang buat perkara-perkara yang disukai oleh Allah baca kisah wali-wali kalau nak jadi wali Allah orang-orang nak dekat dengan Allah, nak kenal dengan Allah nak nak dapat tauhid yang sebenarnya lah tauhid amali lah, bukan teori dan nanti dia punya hasil dia kat sana dia tahu siapa yang dekat dunia ni paling dekat dengan Allah itulah kedudukan dia akan dekat dengan Allah di akhirat dan kita tak boleh langkah lah para, -para Nabi, para Rasul, kita tak langkah sahabat pun kita tak boleh langkah tapi kita tak langkah tapi tak langkah. kita boleh langkah tapi selepas tu, ada, ada peluang tak kira, buka, open sampai di kiamat kawal ada seorang tu pun lah. Kalau boleh semua kan lah. Saya banyak tekankan kat situ Sebab saya nak paham tuan-tuan kita belajar ini teori dia Tak ada apa pun Katanglah 10 kali pun Tak mungkin kita dekat dengan Abang Selagi kalau kita tak Betul-betul ada -betul, Rasa berusaha nak dekat dengan Abang nah, Itulah maksud Hidup kita pun Maksud dia tu je tak lain maksudnya menurut ulama salaf rahimahullah tauhid ialah merasakan semua makhluk berasal daripada Allah subhanahu wa taala malahi penciptaannya menyaksikan hanya Allah lah yang maha berkuasa Allah yang melak mel maha melakukan dalam alam ini maksudnya maha takdirlah sestrusnya penyaksian itu membawa kepada penyaksian kewujudan mutlak Allah Subhanahu wa taala yang maha agung di sebalik alam ini maka tauhid golongan arif billah adalah dengan penyaksian terhadap keesaan Allah tanpa merasa kewujudan selain daripadanya sebagai wujud yang terasing daripadanya. nya arif billah ni orang yang kenal Allah wali-wali Allah itu gelaran bagi yang arif billah nampak tu, dia poin dia besar sebenarnya tapi kita tak kita akan rasa tu orang yang tak apa-apa saja tak rasa wujud ya. dia, sekarang dia bahas tak wujud dia ya. sebab tu dalam sifat 25 sekali kita bahas, wujud sebab segala-galanya berasal daripada wujud ya. kalau benda-benda wujud, barulah yang lain tu akan ikut, sifat-sifat yang lain apa sekali sifat yang hebat pun macam uvidah, bapak, bapak, malah dalam dia putra kira ada sama bahasa tu sifat agung Allah juga tapi semua tu mesti kena ada benda wujud kalau tak wujud tak ada lawes sifat yang lain tak mungkin satu orang tu dia ada mendengar dia tak wujud ada bila tak wujud tu lebihlah tak ada apa dah kan? waktu wujud tu paling dekat dengan sini ini merasakan ke wujudan Allah itulah kunci dia dan merasa akan ketidak ujidan ni kita itulah kunci dia. Kita sebenarnya masih lawa rasa kita kita tu. Kita eh aku jelah pula tak ojer pula. Betul. Satu yang susah nak dinafikan ataupun orang tak tahu kata hijab yang paling tebal sekali di antara makhluk dengan khali kata antara manusia dengan Allah adalah di jenis ni adalah diri dia sendiri dia nak menafikan diri dia tak wujud tu memang satu masalah besar memang susah sangat wujud ni ada ni aku ada ni kenapa boleh kita dia tak wujud lah nak menafikan diri ni tak wujud tu tak dapat nafi maka tersingkar antara hijab antara dia dengan Allah SWT lepas tu hijab yang paling paling kebal menghalang dia antara manusia dengan Khalid dengan, dengan Allah Taala ni diri dia sendiri dia tak boleh, selagi dia tak boleh menafi di dia sendiri selagi tu dia tak boleh nampak Allah macam mana Ustaz nak menafikan diri sendiri insyaAllah pelan-pelan kita itu faham tak? nampak tanah-tanah pening tanah soal banyak yang tak kuala ting-ting-ting apa benda ni dia cakap tu faham? Mudah-mudahan baru pergi faham Take time Ah, ha. macam syirik Sambung Prok Soalan Yang sambung ke Bro. Masuk bab syirik Sambung ha? Syirik Bismillahirrahmanirrahim Mahfum syirik Adapun syirik adalah Menyukutukan Allah SWT Dalam pengabdian Dan penyembahan Syirik ni syarikat. Syarikat syarikat? Buka syarikat kan? Syarikat kan ramai-ramai Dia tak ada seorang. Syarikat ni ramai Mana ada syarikat sorang Syarikat ni ramai Dia buah dia tu Dia dengar macam-macam Jadi syarikat tu berkongsi lah jadi mensyirikkan Allah atau mensyirik adalah menyekutukan menyingkutu, menyekutukan Allah dalam pengabdian dan penyembahan. Dia mengabdikan diri kepada Allah juga tapi dia mengabdikan diri kepada duit juga. Dia mengabdikan diri kepada kekayaan juga. Yang paling teruk itulah dia mengabdikan diri kepada nafsu dia. Ha dai Apakah kamu adalah orang yang menjadikan nafsu-nafsu dia sebagai Tuhan dia? Ikut nafsu Dia kan ikut nafsu, ikut kepada Allah Maksudnya dia dah Dalam mengabdikan diri, dia mengabdikan diri Bila nafsu dia, maksudnya dia syirik kepada Allah Imam As Sanusi berkata Siapakah dia? Imam Sanusi Imam Sanusi lahir 832 hijrah wa meninggal 895 Hijrah. Dialah yang pengasas memperkemaskan sifat Ulu ni dia. Masanya sini. Syirik itu ada 6 jenis. Yang pertama syirik istiqlal iaitu syirik yang tersendiri secara mutlak iaitu dengan menetapkan dua tuhan yang berlainan seperti syirik orang Majusi wah majlis ini ada tuhan ada dua satu tuhan cahaya satu tuhan kegelapan yang baik semua daripada tuhan cahaya yang jahat daripada tuhan kegelapan tuhan tu ada dua itu dipanggil syirik istiklal memang clear-clearnya kata tuhan ada dua yang kedua syirik tabiat aain iaitu pembahagian iaitu mempercayai bahawa tuhan itu terkandung oleh beberapa tuhan seperti syirik orang nasrani tuhan bapa tuhan mah tuhan anak allah tu bapa di Maria dan mak Nabi Zadu anak tiga Tuhan taslis ataupun bagaimana trinity syirik syirik bang yang ketiga syirik takrir iaitu menyembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti syirik orang-orang musyrikin -orang jahiliyah dahulu Orang-orang dulu dia patung banyak. Lalu kita kami nak nak direct kepada Allah, tak boleh. Kami ni tak suci. Jadi kami gunakan patung ni sebagai perantara untuk sampai kepada Allah. Tawasul dah tu. Dia mengharapkan Tawasul. Dia kata kita buat Tawasul macam kita sembah bahala lah. Macam kita sembah bahala tu, dia nak dekat dia dengan Allah tapi pakai perantaraan bahala. Itu kita kita ni yang Tawasul dan syirik. Ini kita gunakan ulama-ulama' Alim gunakan orang-orang Nabi Allah Nabi-Nabi untuk sampai kepada Allah tu yang mengamalkan dia syirik. syirik tak faham tak baruk dengan, dengan syirik pun tak tahu kita kan syirik kita tak baruk syirik nah, keempat syirik takliq ialah menyembah selain daripada Allah kerana mengikuti orang lain seperti orang jahil masa dulu dia sembah lah, macam Cina sekarang ni, orang cina Hindu tanya kenapa you sembah itu. tak tahu saya punya bapa sembah saya sembah juga lah. saya punya bapa saya sembah, saya mesti ikut tau lah. tak orang ikut macam tu terbaik syirik taklit ikut dia, bapak dia sembah tu pekong, dia pun sembah tu pekong yang kelima syirik asbab iaitu menyandarkan kesan atau kuasa memberi kesan kepada hukum sebab-sebab seperti syirik al dan ahli natur naturalisma serta mereka yang membitinya api garanti membakar ah ha, itu syiriklah ya. dia menisbatkan sesuatu asbab tu kepada isbab bukan kepada musabbibul asbab potong pisau potong minum air hilang darah tu makan kenyang dia yakin benda tu mesti ha itu orang ah, falsafah tu syiriklah ha ha bukan padahal itu semua perbuatan manusia berasal manusia ini, ini falsafah golongan falsafah dia mempercayai adatlah adat api mesti membakar pisau mesti memotong minum air mesti hilang mistik Maksudnya dia menyalakan sebab tu mesti kepada, kepada masyarakat Bukan kepada Allah Bukan kepada Allah Bukan kepada sebab Tahu kan? Right? Bergantung kepada duit Kalau dia yakin Kalau dia yakin Duitlah punca kepada Segala-galanya Tak ada duit habislah gitu Dan dia yakin benda tu Syirik Tapi apa hukum ni kena dibaharap syirik tak kira apa pun. siapa yang percaya banyak ni baikilah percayalah yakin dengan asbab syirik siapa yakin tapi berusaha dengan sebab tak malah jadi ibadah bukan bukan salah Be beza eh? mencari asbab dengan yakin dengan sebab dulu perkara yang berlainan mencari duit dengan yakin pada duit dulu perkara yang berlainan mencari duit tu jadi rezeki tu wajib kalau siapa yang ada kewajipanlah sebagai ibadah disuruh oleh syariat tetapi meyakini akan akan sebab ataupun duit ataupun biji sebagai pun rezeki itu ciri. Faham eh? Bisa dekat situ, tak? Mesyarakat situ takkir. Tak ada duit habislah aku. Cukup yang teori itu kalaulah langit tembaga bumi jadi besi aku kata habislah aku bagi sikitlah kena, kena sepanjang sorry satu orang besar zaman Tamin dia kata kalau lah langit ni jadi tembaga bumi ni jadi besi maknanya kalau langit jadi tembaga nak, nak, nak ada apa matahari hujan dan bumi jadi besi tak ada tumbuh nak makan nak ada air semua dan aku kata habis aku makan syirik aku bermakna walaupun langit ni jadi tembaga bumi jadi besi aku Allah tetap boleh pelihara aku Allah pasti tetap boleh hidupkan aku mana kehidupan aku ni bergantung kepada Allah, bukan dengan walaupun langit jadi tembaga bumi jadi besi, faham tak? Faham. ok saya simpan duit simpan duit boleh simpan duit Nabi pernah simpan makanan itu ni selama setahun keyakinan yakin dengan dengan menyimpan duit tu, nanti akan senang hidup Yakin? Tengah-tengah persimpan-simpun -tengah bank, bank <laughs> Tak Itu bukan yakin, dia panggil itu Dia panggil apa? Macam uh, apa? Langkah Penjagaan uh, Kepada hati-hati Atau persediaan, persiapan Untuk hari yang akan datang Dia tak beri yakin Betul? Kalau dia simpan Dapat pengusiannya lah akan Orang kadang yang waras akan fikir Okay, mata dah disimpan pelaburan Esok eh, akan dapat katalah sejuta tahu tahu dia kena penyakit apa ke Cancer ke apa Kuas pembiayaan Dua juta Maksudnya tak boleh ada simpan dia simpan duit tu untuk apa pun Dimana dia gunakan duit tu dia gunakan untuk biaya, biaya penyakit dia Simpan tu lah untuk mungkin Oh, ada adalah nak mewah-mewah sikit ke aku Boleh dah buat tu, buat ni kan Boleh simpan, tak boleh salah Tapi tak boleh yakin lah tak boleh yakin bahawa dengan menyimpan tu akan membahagiakan hidup. Tak, tak tak tak tak jamin. Ada kemungkinan macam macam boleh jadi ya. Kan? macam macam boleh jadi. Walaupun orang orang yang duit banyak pun Disimpan simpan berapa pun kita dah, dah contoh contohlah banyak sangat kan. Tak tak tak mwangit pun dia kalau kalaulah dah takdir tak mwangit, takdirnya dah tak takdir baik, bahagia juga. Bukan duit tu yang bagi bahagia, Allah yang bagi bahagia. Kan? Allah boleh beri kebahagiaan dengan duit Dan Allah boleh beri kebahagiaan tanpa duit Ha Tapi sunatullah tu memang Allah pakai asbab lah. Sunatullah pakai asbab Tapi Allah boleh buat berlawanan dengan asbab Tanpa duit pun dia boleh hidup senang lenang. lain Ha Masa tiba-tiba je kan Miskin-miskin kahwin dengan seseorang anak raja oh, dapat semua free kan Kalau tu nak naik bila Ustaz di sini rumah dah siap pun panggung okay, Duit dah sampai 2 juta right? Ustaz <tuk> pun Tak dia usah dia pun Nuk bebek dia, no, baby, dia sini Wasyem sebuah bubur Ok ya eh? Itu yang terlibat Itu hukum dia lain sikit Nanti dia pecah ni. Yang keenam, 6 syirik arat Iaitu melakukan sesuatu Amalan kerana selain daripada Allah Itu Buat untuk menunjuk-nunjuk Mayang ke kira lah, Ibadah ke apa ke Buat semata mata dah tunjuk ke Allah kan Penuh kerana Allah lah. Tak lah Itu simple kot Tak ikhlas lah, itu pun Okey. Empat jenis syirik yang awal Adalah kufur kepada ijma' Yang ni syirik pertama Istiqlal, syirik tablain, syirik takrib Dan syirik takrib tadi Ijma, maknanya sepakat ulama' maknanya kufur kafirah lah ada hukum syirik yang keenam adalah maksiat yang keenam enam eh? yang ke lima belum begitu yang keenam, enam maknanya dia membuat sesuatu amalan nak menunjuk kat orang berarti maksiat lah berusaha semayang nak tunjuk kat orang zikir nak tunjuk kat orang mengajar nak tunjuk kat orang macam-macam semua -macam. Macam -macam nak tunjuk kat Jawab bagi jawapan dekat tanah Allah tu pun nak tunjuk kat orang kata detail ha, itu pun Kemudian ada pun hukum syirik yang kelima Yang asbab tadi Mana dia yakin yang asbab lah. Maka ia ada penjelasan yang lebih terperinci Dan diperselisihkan ulama' mengenainya Ada yang nanti Dia nampak tu Pertah ada empat Nah, ke Atau cikgu pun di depan Dia pun tak bagi situ dipetik daripada syarat Al-Muqaddimah oleh Imam Sanusi. Nuzi di sini pun tak bahas kat situ tapi dalam kita saya yang tu begini ada Cukup pun macam mana soalan-soalan, saya minggu depan apa? Oh, kebesok kan sebab tadi dah ambil waktu Khaikah dah ambil Tauhidnya Jadi tu, dia ada empat golongan tu satu, satu je yang selamat, tiga lagi, satu lagi fasik, dua lagi kufur berkenaan dengan sebab yakin dengan sebab ni. Ini masalah besar yang punya yakin dengan sebab ni. Yang cerita dia tadi kan, cuma ni kenapa lidah? Itu keyakinan kepada sebab makan makan ubat ni, baik ya. Ubat boleh lebih baik. Itu apa dia punya hukum ni Contoh di bas ni, kunci. Insya-Allah selamat. Allah. sauri. Sauri. Sauri, sa, sa, sa. zamaluddin al-manfa, zamaluddin al-tibain. Dia pun ada mazhab dan dia pun sufi besar. Tapi pupuslah mazhab dia. Dan tapi dalam kalau baca belajar dalam hadis nanti dekat dalam syarah-syarah Tirmizi nanti kan ada qaul al-manfa sebenarnya auliyya kat Tirmizi. Ha. Mansuri si. Dia detail, dia dah yang dia pengarang antara kitab dia yang masyhur Ummul Barohin Saya belajar kita tu, kelas, kelas 5, kelas 6 Ummul Barohin dilahir 832 Hijrah Dan dia wafat 895 Hijrah Imam Sanusi Dia lah yang menyusun sifat 20 tu jadi 20 Sebelum tu Nanti saya betul-betul kita ada bahaya Kita akan masuk buat saya yang explain Macam mana dia 20, asal dia berapa pecahan dua puluh, kenapa, everything about sifat dua puluh insyaAllah saya akan explainlah sampai ke bawah, apa sifat dua puluh insyaAllah di masa manusia yang memperkemaskanlah sebelum tu tak ada lain semua di memperkemaskan dan banyak kita-kita ada syarah subrah, syarah kubrah al-muqaddimah macam-macam Kita ada banyak, dia maut tauhid antara ulama Allah yang minta tentang dalam asyairah yang kita berpegang kepada dia masalah sini kita ada yang masuk tu lah ada salah? soalan? ha ah. ah. ha ah. eh dia walaupun dia tak boleh baca sini. Saya sini baca pun pening <laughs> Imam Ghazali ni Sayyidul Musannifin, ulama besar dia. Sayyidul Musannif, musannif pengarang kita. Kalau Sayyidul Anbiya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidul A'immah al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang wa'ah Nabi. <laughs> Kalau Sayyidul Musannifin Imam Ghazali. Dia punya karangan dia banyak sangat Dan macam-macam fan bidang semua ada Dan dia punya bahasa dia ni Ya Allah Memang tinggi lah Tinggi sangat Dia falsafah dia ni Memang katanya dia, dia master of falsafah Mungkin cara-cara dia Ada terjemah dalam bahasa Indonesia Melayu pun ada kot Kalau Melayu imam siapa Yang Al-Fatah ni Dia buat siarus alikin ke apa Fajilid tau Ringkasan Al-Hiamuddin Itu ada tu boleh-boleh tu Boleh, boleh, boleh lah Cuba lah baca Tapi Jangan buat Assume sendiri lah Buat assumptions ni kan Sekadar yang faham takut, Dia takut apa Takut salah faham Sebab benar memang Pernak tu baca Saya sini baca pun Berkali-kali Saya pernah belajar dekat Kepala Saya belajar kat Indonesia tu Belajar kira Ya tapi Kita belajar seminggu Dua-tiga kali Dan start pelak pengajar Sebelas malam Sampai bulu-belas malam Kan? dan tidak dibenarkan oleh selain daripada kelas 6 ke atas dan ustaz ustaz tak lihat aja ni tu dan dia sekali bahas sebess teras setengah page tu je sekali bahas ah ha, setengah jam kita khatam pun kita hilul nanti saya balik waktu tu lah waktu tu saya baca boleh dan saya pun tak khatam lagi sebab teras setengah setengah bab tu saya tinggal kan tinggal saya bab -bab penting, penting, baca -baca, kan saya cek bab-bab yang penting-penting baca-baca kan. Itu nak paham besar Jadi saya buka kamus, buka kamus Buka, baca balik, ulang balik Compare dengan terjemahan Dia lama-lama Allah bagi kefahaman mengikut, Menurut mujahadah kita nak paham kitab Ibn Tamiyah Kalau dia tak paham satu masalah Dia akan seret di piri dekat tanah Dengan semayang dua rakan minta dekat Allah SWT. Eh baik yang tanya Dia yang baik pun Ada sebahagian diri yang tak baik Dia ulamak besar lah ni, Jadi Bukan dia saja Macam-macam ulama ni Dia nak Nak memahami satu ibarat dalam kitab tu Bukan sekadar baca sekali tu pun faham Hmm ok lah Berpuluh-puluh kali bergata-gata sekali Memang Nawi kata aku khatam kitab apa ni Wissat Syarazi tu kat Tambi berapa kat 80 kali kot 80 kali kot Jadi nak memahami eh, ihya apa lagi okay, Ihya ni Diorang kata seluruh muhadisin Daripada zaman start muhadisin nama-nama imam Imam Ahmad, imam Bukhari tu Sampai lah semasa sekarang Yang hebat macam mana hafal beribu-ibu Hadis tu, Yang faham tentang hadis Kan? Tak ada seorang pun yang Mampu sekarang macam Ihya al -Mudin. Tak ada seorang pun Mampu sekarang kitab macam Ihya al -Mudin. Dan diorang kata kalau lah -kala seluruh Kitab dalam dunia ni tentang Islam terpaksa hilang, habis aniwas pupus. Hanya tinggal hanya hiak cukup untuk orang tu mendalami Islam. Cukup dalam tu lengkap tauhid, fikah tak saudarak. Dia wan saudara mujtahid, mujtahid mazhab dalam mazhab Syafie dari segi fikah. Betul dia tinggalkan semua. Dia ni kan dah cerita kan pokoknya muda atau betul pada madrasah nizamia di Irak, Pada zaman tu memang paling top. Lepas tu dia tinggalkan semua, dia masuk dalam sahabat Jadi master of falsafah Memang hebatlah ahiyah tu Dan ahiyah yang terakhirlah dia sekarang Dia nak faham ahiyah tu pun Kena mengaji lah Saya tak dapat ijazah lagi untuk mengajar ahiyah Saya tak dapat lagi Dan Saya pun berniat juga lah Yang nak dapatkan ijazah daripada siapa-siapa Lepas tu, ajar Tapi itu pun kena mendalami dulu Tentul lah yang saya suka sangat baca itulah yang kita bawa salat solat tu tentang usyuk solat tu, itu saya baca gula-gula kali ni itu sekolah orang dia ada part-part yang tak berapa susah dengan simple juga cuma ada setengah-setengah tu, dia selit-selit kata-kata dia yang indah-indah tu aaah, oh, macam tu kita nanti kantor ni oh, apa maksud dia? sebab dia memang hebat jadi dia akan selitkan juga dan dia fikir juga orang yang akan baca kita ni kalau dia karam pakai semua tinggi-tinggi nanti orang nak dia baca bila dia, dia lah Ada ha, yang sebagian tu boleh faham Ada sebagian tu Susah sikit nak faham eh, Ihya' ni Bergantung kepada Penterjima lah Mungkin setengah Setengah penterjemah Dia ambil langkah Terjemah terlafaz Jadi mungkin Anak payah juga Anak faham Mungkin setengah penterjemah Dia banyak Yang terjemah ihya' ni banyak-banyak Terutamanya Indonesia lah Ada ha, setengah Mungkin dia terjemah Supaya orang mudah faham Mungkin lari sikit ada Dari teks, Tapi dia terjemah dengan cara Supaya orang mudah faham ha, Itu Kalau dapat pukul macam tu Alhamdulillah boleh try kalau tak, kalau tak faham boleh lelujud saya pun boleh insyaAllah saya boleh kalau saya mampu saja tapi setakat ini insyaAllah lah hmm. ha. Allah kerana iku nabi. Nabi itu buat? Dia kepada Allah, kepada Allah, pada Allah, pada rasul maka dia taat pada Allah. Dah yak kurang tu kan. Amanat rasul kepada at Allah. Sesiapa taat pada rasul dia tahan pada Allah. Jadi bila kita berniat buat amalan sesuatu itu ikut sunnah Nabi automatik memang kita buat kerana Allah lah, sebab Allah suruh ikut, ikut sunnah Nabi ha, Jangan terlalu sumpit kita hanya kerana Allah Tak boleh Buat amalan kerana sunnah Nabi pun dah syirik juga Sebab dia bukan kerana Allah Oh itu dah terlalu sumpit tu Tak, tak boleh Ini dia menunjuk-nunjuk Buat sesuatu amalan untuk menunjuk-nunjuk kepada orang boleh. Kalau macam kita semayang disebabkan kerana kewajipan pun kerana Allah juga tu. Tak Tak boleh semayang kerana Allah, tak boleh kerana kewajipan. Kalau aku buat sembahyang kerana kewajiban banyak orang kerana Allah. Lah. Itu pemahaman yang yang tak betul lah. Lagi satu yang masalah tu yang barang siapa yang begitu Abu Bakar untuk menenang menenangkan keadaan pada waktu tu tu maknanya seolah-olah sahabat ketika itu dah terlupa pada Allah dia terlalu sedih lah sedih. manusia ni kan fitrah dia, dia akan di apa ni, dikuasai oleh emosi terlalu cinta kepada Nabi sampai tak boleh nak terima hakikat tu jadi yang berbahagia pun sedarkan lah dia orang sahabat-sahabat ni untuk supaya bahawa Allah ada kan dan memang semua nasur nak khawatir secara lain ni dia boleh dijadikan satu dalil untuk untuk untuk untuk untuk mengartikan bahawa rutin sembang kena apa sudahlah amalan kena ikut sunnah ni berarti kita bukan buat kerana Allah itu tak tepat tak tepat orang eh? nah, ya, tak nah, fadhilat ya? niat ni boleh pasang banyak niat ni boleh pasang banyak Aku buat amalan kerana apa? Hal ni. Aku nak buat amalan kerana ikut Surah Nabi. Aku buat amalan kerana rapat ni. Aku nak buat amalan kerana... Last sekali. Dia dah Allah. <tuh> ha? Ha? Aku kalau kita buat surah malam tu. Bersama-sama upadilat dia, tak terpengar apa Ha? Dia panggil waktu itu ihtisab. Ihtisab ni meyakini ataupun mengharapkan janji-janji Allah di sebalik amalan tu. Jadi... Dia ada nanti amalan yang dibuat kita buat-buat satu amalan kita akan dapat pahala secara umum dan ada yang nanti kita buat satu amalan tu kita dapat pahala secara khusus apa kita ada ihtisab Mungkin dalam dalam hadis kata kalau kamu buat amalan sekian-sekian akan dapat sekian sekian sekian-sekian pahala macam ni Kalau buat amalan ni dapat amalan macam ni tapi misalnya kita tak ada ikhtisah kita buat amalan tu tak terbayang dalam di, dalam fikiran kita untuk mendapatkan pahala tu, kita tetap dapat pahala beramal, tapi mungkin kita tak dapat pahala yang khusus yang dijanjikan untuk amalan tu tapi setiap kali kita buat amal, seumur dapat 10 pahala, akan digandakan lagi sampai ke 700 ribu mungkin akan digandakan sampai infinity bergantung pada lima perkara tak sempat lagi sebab itu saya ringkas je Dia nak tu amal tu kemudian ni Dia kena ada sahih iman, sahih tariqah Sahih uh, Sahih Ihfisab, sahih ihsan, sahih ikhlas Baru amal tu akan diterima Akan diberi baru Ringkas je, nanti jangan lupa Saya sekejap ataupun besok Sahih iman, sahih tariqah Sahih ihfisab, sahih ihsan Sahih ikhlas Ada dalam lima ni ada dalam setiap amalan kita barulah amalan kita akan diterima oleh Allah barulah dapat pahala apa tu pecahan daripada lima tu nanti macam mana nak lapas ni? Eh, terpajam tak, tak terpajam ada lagi berapa minit tengah asal? lima minit empat minit lima minit lima dalam empat minit minit ada lagi Ah, ha. ha. perasaan yang Ha? Ha? Hmm. Satu orang kafir makan tangan kanan Satu orang Islam makan dengan tangan kanan Tak ada niat apa-apa Satu orang Islam makan tangan kanan Dengan niat untuk mengamalkan sunak Tiga-tiga level berbeza Faham eh? orang kafe makan juga kanan -kanan. dia pahala dia pahala tak apa sebab tak iman kat situ tolak orang Islam dia makan makanan kanan -kanan, dia dapat pahala serumah seru tapi kalau dia makan dengan kadang dan dalam-dalam dia ada niat untuk ikut sang Nabi apa sikit lain sikit tak sama pasal apa dia kat situ ada hadir hati dia buat setahun tu dia ada hadir oh ni sunah Nabi dia menghayati dengan dibuat sambil lewat dia pakai tangan kanan ke enggak kebiasaan tapi dia dia pakai tangan kanan dia buat pahala ada semua orang yang kata tak dapat tapi bertentangan apa dengan hadis yang kata setiap kali amalan kita buat tu tak dapat pahala jadi setiap kali kita orang buat setiap bukan semua orang boleh ingat bila dia buat amal tu dia, setiap kali dia nak buat tu dia alert dia, ini ini tahap lah tahap orang yang dah sampai tahap yang dah cerita menggelepas dekat rudana apa tu maksud zikir kan ingat lagi minggu lepas sambil berdiri-diri tu saya rasa apa maksudnya zikir terus sebenarnya kita rasa alert setiap buah amalan tu ah ha, itu dia, dia level lain sekirah dia dapat pahala lebih dengan orang yang hanya buat ikut rutinitas atau formalitas ataupun secara adat jadi bermain buat je, yang tanpa sedar dia tetap dapat pahala tapi tak sama lah dengan level orang yang buat lepas tu dia ada ganda-ganda panik buang 10 boleh digandakan sampai 700 ribu kalau dia sampai infinity kenapa ada beza? amalan yang sama buat tapi dia dapat paling 10 dia dapat RM7,000 dan dia dapat mungkin lebih lagi kenapa beza? di situ lah nanti dekat yang lima perkara yang saya cakap tadi tu sebenarnya ada termasuk explanation tu kalau saya masuk nanti kan terpaksa masuk kat ibu banyak explanation ni seorang iman, tariqah tu semua besok atau minggu depan? insyaAllah insyaAllah eh cukup buat? Assalamualaikum apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik itu daripada keaman saya lah. Minta ampun berat Allah, minta maaf kepada Tuan-Tuan, minta maaf kepada Allah bagi kita faham. Tapi kita amal dan sampaikan insyaAllah. Kita majlis dengan kifarah majlis. SubhanAllah bihamni, subhanAllah bihikas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.